Miért ez a beképzelt vándormadár, akit magán magánkívül nem érdekel semmi másban meg csak folytja a szót? Mit keresik? Jalan János vagyok. Mit fogadtak be? A kíváncsiság, a helykeresés a jobb utószándék hagy. Elmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdtek. Hát, hogy csináljunk egy olyan műsorat, mint amilyen régen volt a Kelyfei Mint mint amilyen részletekben volt a héten néhányszor. Ma héttől leszek önökkel tízig. megnézem a naptáramat, mert a dátumokkal továbbra is bajban vagyok. Ma 2017. június 16-a van péntek, Justin és Ajtony napja. Állítólag a délután folyamán, nyugaton talán hamarabb elromlik az idő. Szombatra ígérnek rosszat, és vasárnapra pedig valamivel jobbat ez a kejfejjáncsi a bátorzatosság kedvéért a 98 frekvencián két telefonszámot tudok szíves figyelmükbe ajánlani, ahol lehet engem érni akusztikailag 4 8 9, ez az el érni, akusztikailag azt hiszem ennek semmi értelme nincs apukám rám szólna, hogy fiam, vagy fejezd ki magad egyszerűen, vagy inkább ne használd úgy az idegen kifejezéseket, aminek semmi értelme. Tehát 489 8 9 9 9 9 és 0630 677. 1161. Hát, az, hogy én csajoztam volna a rádión keresztül, egy-egy-egy kapcsolatom lett. De az, hogy az ember folyamatosan üzent, annak nem tudtam ellenállni azt követően, hogy a rádiózásban ez megengedhető volt, mert a 90-es évek előtt azért ez nem volt túlságosan egyszerű. Erre az első eszköz a Bétót László által vezetett Kalipszó rádió volt. Aztán volt ugye a lány, aki nem közömbös nekem, ez az első, ez a nyitódal, ez viszont szóljon a Krisztinának, aki most, illetve hát elég jelentős ideje tölti be a lány, aki nem közömbös nekem pozícióját, és tudják, ezekkel a mondatokkal azért kell vigyázni és óvattal bánni. Mert az ember mond ilyen mondatokat, és a másik azt mondja, hogy mi az, hogy most, és akkor holnap mi lesz. Van egy városi vonal, bármilyen téma fél nyolcig, az ismétléskor ez nem feltétlenül mérvadó, bár esetem, hogy ennek a mai műsornak van a ismétlése. Tehát 4 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 677 30 6, 7, 7, 1, 1, 6 1. És természetesen rossz CD-t nyomtam be. Nem ez, hanem ez. À boire des bières jusqu'à plus soif Autour d'une table en plein soleil Et bu fumer de grandes taffes Que j'enverrai voiler le ciel Mes amis autour de moi diraient Le voilà raide comme un mulet Mais je voudrais bien une nuit en nous jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A storkücsöt szeretnék annyit mondani, hogy én örülök, hogy helyben marad, mert pénzt spórol meg az emelet, a magyar landozásnak meg teljesen mindegy. <hállás> Honnan jutott ez az eszé? <hállás> Hát úgy, hogy olvastam, hogy valami 123 milliót kellett volna kifizetni. Én nem ennyit olvastam, minden esetre a műsor 14 éven aluliaknak nem való, de 18 éven aluljáknak se feltétlenül, kurva sokat kellett volna fizetni. De belegondolt abba, hogyha emberektől egyébként, beleértve a szerelmeinktől, feleségeinktől, feleségeinktől feleségeknek férjeiktől, azért nem lenne célirányos elválni, mert hogy ez mennyi pénzbe kerül, mint ahogy hánya maradnak együtt pénzokán. Belegondol, vagy ez egy rossz analógia? jó analógia, de hát azért hónap is meg kell venni a kenyeret. Jó, hát az országot nem a storknak az elbocsátással dönteni. Igen, ez igaz. De mondom, attól függetlenül... És tudja, hogy engem alapvetően mi foglalkoztat, ha már egyébként ezt a témát Igen. hozta föl. Igen. Hogy... És akkor el kell, hogy önnek mondjam, hogy van még két perce? Hogyne beszélgettem a lányommal és mondtam neki hogy Londonban mi a helyzet a toronnyal van itt egy Rubin Dani nevezetű srác aki nekem segít és aki egyébként önálló erő is itt a rádióban egy jelentős önálló erő hogy látom és mondtam neki, hogy a miniszterelnök honlapjáról a halott pénzt, azt tegyük be, és ő például egyáltalán nem tudta, hogy a miniszterelnök hollapján van a halott pénz, a lányom pedig egyáltalán nem hallott a Londonban égő házról, és miközben én ma reggel felkeltem nem sokkal öt előtt, hogy egy átfogó képpel köszönjek el önöktől tíz órakor, hogy önök azt mondhassák, hogy mindennel képben vannak, gyakorlatilag azzal néz az ember szembe, hogy az egész olyan, mint a homok, hogy kifut a kezei vagy az ujjai közül, mert hogy nem lehet teljességre törekedni, hogy az ember miről beszél, mindjárt száz dolog jut az eszébe, hogy miről nem beszél. Ez, így. ez jutott arról az eszembe, amit ön a stor kapcsán mondott. Igen, de függetlenül most a konkrét üdvizsatérbe, hogy tényleg teljesen mindegy, tehát akár két forintért, akár száz millióért ez egy menthetetlen ügy lett tehát a, a Ön egy menthetetlen ügyben, a... ügyben miért örül annak, hogyha valaki marad? Hello? Azt kérdezem, hogy miért örül annak, hogyha egy menthetetlen ügyben valaki marad? Hát legalább a pénz nem folyik most mindegy az, hogy valóban nem de most biztos, hogy ezt jól gondolta amit mondott tessék? biztos, hogy ezt jól látja Hát én úgy gondolom, hogy még az ország nem is menne tönkre az öntmás olvasott, de hát gondolhatja, hogy nem 100 ezer forintot csinálja. Oké, de akkor én egy másik vonzatát vetném föl, ami ennél szerintem fontosabb, miközben én tökéletesen értem azt, amit mond. Mit kezd azzal a bizalommal, amit a stork megkap, és számtalan ember nem kap meg, pedig közel sem akkora kudarcot idézett elő, mint az elmúlt időben. kétségtelen hogy el lehet mondani, hogy viszont kijuttatta Magyarországot az Európa Bajnokságra. Igen. Ö, hát én szerintem bizalomról már rég nincs jó magyar napdarúgásban, nagyjából már se óta, ami, ha jól számolom, 48 évvel ezelőtt volt. A másik pedig... De akkor mit jelent, hogy a Csányi adott neki még egy esély? Az esély az más, mint a bizalom. Aha. A... De az esélyt általában azok szokták megkapni, aki iránt az ember valamilyen bizalommal, vagy, vagy én olyan dolgokat kötök össze, amelyek nem hát is köthetők. Azért, azért, azért egy üzletembennek a szavait azt mindig óvatosan kell kezelni. A másik pedig az, hogy minden második válogatott kijutott egy nagyon szerencsés csoportból, egy nagyon szerencsés pócsa Jó, egy, akkor egyezzünk meg, hogy ki kellett volna rúgni a storkot, oké? Okay? És akkor következzék a halott pénz. Egy fél ország találgatja azt, hogy a miniszterelnök ezt miért rakta ki a hollapjára. Az első pofonok az utcákon lecsúszott első italok a barátai, akik nem hívtak vissza, legyen csak tiszta, ugyanaz a számom, Anton Megzoli hív... Beleértve, hogy könnyen lehetséges. Hogy, hogy hol tűnik föl ez a néni vagy idős, hölgy elnézést, akinél járt Orbán Viktor És hogy akkor ennek van jelentősége és hogy öngúny egy fél ország találgatja azt, amihez lehetséges, hogy Orbán Viktornak semmi köze nincs, mert könnyen lehetséges, hogy az ő hollapját egyáltalán nem kezel, és azt se tudja, hogy mi van rajta. A hajamat, de akik azt hitték, hogy jobbak, most már nem cikizik a hajamat. Már elfelejtettem, talán 16-a van és június, ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Elérhetőségem 48909999 ez egy városi szám, és 06 I'm a az első csókok, az első szex, az első díjadés, az első test, az első dalai, az első szövegek, az első bukás, az első sikerek, a feneked a gyengém nevettek, azok instán azóta bekövettek. Marsalko... És sok következzék következők, mindjárt elnézést, hogy Marsalko Dávid nevébe belebeszéltem, hogy vajon mi járhat a fejemben akkor, vagy mi járt, amikor ezt beszerkeztetem ide. 4890999 és 063677161. Szívemem There akik people who take me There were people who believed I'd give up were Ez a második zenei segítség. Nem elegáns segítség, de segítség. Mi járhatott Fiala János fejében, amikor ezeket a zenéket beszerkesztette? 4 9 0 és 0 Jó reggelt. Jó reggelt, gondolom ma 28 évvel ezelőtt... Kíváncsi. Nem. Sun, sex, sin, divine intervention, death and destruction. Ladies and gentlemen, welcome to the Sodom and Gomorrah show! Mi lenne más ez, mint a Pet Shop Boys? Mi lenne más ez, mint Gorem Bregovics? 4 8 9 0 Így szól a kettő együtt. Másfél perc múlva megmondom a megoldást. Addig megelőzhetnek. 489, 0999 és 0630, 1161. Figyelek, ha van mire. Mi járt a János bácsi fejében akkor, amikor ezt a két zenét beszerkesztette? 4 8 9 0 9 9, 9 ez egy városi szám és 0 6 30 6 7, 7 1 1 6 1. Még 45 másodperc. Senki! Magamra hagytak? Nem meglepő? Kicsi szomorú vagyok. Na még egyszer! 4890 és 0630 Hát akkor mondom. Ha rosszul ejteném a nevét, elnézést kérek. Anna Brnovic közigazgatási és helyi önkormányzati minisztert egy párton kívüli politikust kért fel kormányalakításra. Alexander Vucic, szerb államfő csütörtökön Belgrádban, közölte a Magyar Távirat iroda. Anna Brnovic nem csak szervi első női miniszterelnöke, hanem első nyíltan leszbikus kormányfője is lesz. Anna Brnovics 1975-ben született egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában végezte üzleti tanulmányok és marketing szakom. 2001-ben tért vissza Szerbiába, és különböző nemzetközi cégek tanácsadója volt, főleg helyi önkormányzatok fejlesztésével foglalkozott. 2016. augusztusában Alexander Vucic új kormányában a közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium vezetését bízták rá, és most attól lehetett kormányfő, hogy közben az előző kormány főből köztársasági elnök lett. És akkor a gondolattársításhoz a másik pont, ami között 26 egy egyenest, és lesz néhány percük, hogy telefonáljanak 48 és 0 a Gergely. Aki adott egy interjút a magyar időknek, ebből idézek. Gulyás Gergely szerint az évenkéti budapesti melegfelvonulás megtartható, amíg a jogszabályok keretei között zajlik és alkotmányos védelem illeti meg, őt magát pedig a véleménynyilvánítás szabadsága illeti meg. Aki ezt mondja, tehát Gulyás Gergely, én messziről elkerülöm Budapest érintett részét a rendezvény alatt közölte. Arra kérdésre, hogy idén sem lehet-e akkor fideszes politikusok részvételére számítani a Pride-on, Gulyás Gergely úgy válaszolt, mindenki azt tesz, amit akar, de nagyon nem értenék egyet azzal, ha a fideszes politikus venne részt a Pride-on, és ezt kizártnak is tartom. 489 099 0630 Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark we go home. So I took them. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Hát nézik, hogy fönt van-e ez az illető, akitől várnék egy mondatot, ha fönt van. Nem szokott ilyenkor fönt lenni. A Just a day. All left alone. Nem hoztam tűzbe a nöket Vagy legalábbis annyira nem, hogy telefonáljanak Kicseng, de nem beszél fel I thought I was someone else, someone good. A bakácsot hívtam aki Szerbiában él időnként de nem vette fel rossz cd nyúltam van ez így ez máshol is előfordult velem ez viszont lehetőséget ad, hogy egy másik Dal következzék, és egy másik szám Illetve nem egy másik szám, hanem egy másik gondolat Ez a gennyes Kicsit ilyen rúzsaszín Dal Cher Chrissy Hindy Nene Cherry és Eric Clapton előadásában hallható többek között. És az a címe, hogy Love can build a bridge. És hogy ez honnan jutott az eszembe? Sokat jár a fejemben. Kétszer voltam eddig a hírtelevízióban. Az első élmény az alapvetően azzal volt kapcsolatos, ahogy engem Kálmán Olga a beszélgetés után megölelt. Belátom, hogy emberek zömében a műsor alapvetően nem így marad megemlékként. De hagyd legyenek saját élményeim. Most másodszor pedig bemutatott a férjének, a A másodiknak. Én eddig azt gondoltam, hogy a kámán olga engem kinevált. Egyéb iránt megtettem mindent annak érdekében, hogy kinevállhassam. Ez a két eseménye zavarba ejtett, és megmondom őszintén, hogy sokkal jobban foglalkoztat azoknál a műsoroknál, mint amelyekben egyébként szerepeltem. Sok mindenen el tudok csodálkozni, barná szervezésében, valamint Jordán Péter, akinek a testvére lesz még a műsorban. A hétvégén lesz egy szimaton nevezető esemény, és a klubrádi összes hullámhosszá reggel a pikó és a pálinkás, akik indulnak a Swimatonon, beszéltek erről a kezdeményezésről. Tavaly beszélt náluk Barna Erika, és aztán idén meg indulnak rajta, és arra gondoltam, hogy oké, okay, itt vannak ők ketten, ők indulnak, pénzt gyűjtenek különböző hasznos célra, én pedig műsort vezetek 50 ezer forintért plusz áfa. természetesen még felajánlhatok jótékony célra. De a szerb miniszterelnök nő a honpóla francia száma, a londoni torony, a miniszterelnök hollapja. Szóval, hogy emellett még mennyi teljesen összefüggéstelen gondolat fér el még a fejemben. Bármint, hogy egymással nem összefüggő. 489 8 9 0 Nagyjából 5 percünk van, aztán Karácsony jön Ebbe a beszélgetésbe már önök is belefolyhatnak, aztán Bácskai János jön Aztán megint lesz egy fél óránk. Jó reggelt! Jó reggelt, Horvált Péter vagyok Hát én is hat éve viszont tegnap előtti írtév és, és entre, hogy nekem azt tűnt hogy Német Péterben egyszerre volt a sértettség és a félszékenység benne, amikor ilyen mondatokat mondott, hogy nem zavarok egyébként szeretnék én is ilyen frenetikus hatással lenni rád, mint a fiala, vagy amikor azt kérdeztet, hogy, hogy túl vagyok kérdezve, a a kapcsolatosan kérdeztek valamit, amikor a sértettséget lehetett érezni ugye a főszerkesztőségtől, mert elválasztották ők, úgyhogy ez fantasztikus volt. És uh, neked volt egy remek mondatod, amit, amit tényleg egy lakásra, hogy a meglepődés erejét nem szabad elveszteni. Ez egy baromi pontot mondat. Jó, Péter azért uh, nem német Péter mellett, mert ezt nem német Péter mellett, hanem a szituáció érthetőségét el kell mondani, hogy uh, német Péter nincs uh, mentálisan jó állapotban. Tehát azt követően, hogy ő megszűnt főszerkesztőnek lenni, ami egyébként nem volt egy egyszerű folyamat, ugye én ezt több oldalról is látom, beleértve, hogy a Hompola a népszavánál Köszönöm. dolgozik. Okay. időnként beszélgetek Pukh És az ember... Én például előtte hosszan elbeszélgettem vele, érdeklődtem, és őszintén érdeklődtem, és a műsorban való viselkedésem az nem ezzel ment szembe, és valószínűleg a Péternek ez a lelki állapota is előidézte azt, ami ott történt, és amiben én azért nem tudtam a segítséggel lenni, mert minél jobban segítettem volna neki, ő azt annál inkább valószínűleg támadásnak érte volna meg ebben a lelki állapotában, amit én azért is értek meg, mert az, első, az elmúlt három hónapban olyasmit éltem meg, amit ezt megelőzően soha. Ez abszolút érezhető volt a műsor, abban a 20-20 percet teljesen érezhető volt most, amit mondasz. És hát ez a... meg. Egy utolsó mondat, az utolsó mondatot viszont azzal nagyon nem értek egyet, amikor azt mondtad, hogy ha nagyon sokan kimennek, elérnek változást. Hát akkor ebben nem értünk egyet. Azért erre még meghívlak. Erre még meghívlak, aztán el, veled -e el, vagy el, erre kell még... 4-es, 8-as, 9. 0999 Ez a városi szám 036771161 Kiszúrtalak egyből, csak áttér a tömeg Bárhova mész téged, mindenki követ A ruhád, a lábad, a kezed, az ajkad Ritmusra él, akár egy dar És még annyit el lehet mondani, hogyha Bár nem, ott rossz, rosszokat kötöttem Össze, hogy ezt a mondatot most visszaszívtam Akartam adni a jól értesültet De valami nagy baromságot mondtam volna És Van kettő percük Egy telefon még belefér Még meghívlak Aztán 4 9 9 9 9, ez egy városi szám, és 0 6 30 6 7 7 1 egy Jó reggelt! Most nem tudtam befejezni, a megszakadt egy mondatom, az utolsó mondatom, azt mondtad, hogy ha nagyon sokan kimennek, elérnek Tudom, más, Péter, nem szakadt, lehet, meg. szakadt meg, én megszakítottam. Ja, lakott, 38, nekem 40. Ebben a rádióban nem dolgozom más módszerekkel, mint korábban, fialajános maradtam. Gyere, szkippeljük együtt a kedveket. Na, no, ó, Dávid a neve igen örvendek. Már Már érzed, hogy vörös haj kell neked. 489099 és 9 a el? El, még emlék, nézel el benne, mint egy Erre erre még erre még meghívható, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Húsz. His. de még nem besziföl. Jó reggel lett. Türelm. egyszer én, meg, meg, meg a gombokot. A műsort a Zublói Önkormányzat támogatja. Igen. <gül> Jó reggelt! Jó reggelt! tegnap a tévében, Karácsony Gergelt, hallják Zubló polgármesterét. Hát azért ember legyen a talpán, aki párhuzamosan helyt akar állni önkormányzati és országos politikai területen. Ez lehet, hogy így van, de van, az lesz a következtetés, hogy milyen összefüggés van ezzel a beszélgetéssel? Veled van összefüggésben. Elfér benned a kettő? És az időben? Hát időben nehezebben egyébként igen. Helyi téma következik, ez, ezt nem akartam tovább folytatni, csak ez egy megjegyzés volt. A magyar nemzet arról ír, hogy több mint hét, hét év után megoldódhat azoknak a zuglói lakosoknak a problémája, akik nem kaptak használatba vételi engedélyt a 15-20 millió forintért megvásárolt lakásukról. Ez a Bíbor utcában, az őv utcában, valamint a Kövér Lajos utcában épült több száz lakásos az van szó. Ezekről egyébként emlékezetem szerint mi már beszéltünk. És azt írja az újság, ami konkrétan ez esetben a magyar nemzet, hogy a helyzetet végül úgy oldotta meg a helyi képviselő testület, de azért vagy itt, hogy segítsél nekem. Hogy a készülő keleti építési szabályzatban mi lesz? Na igen, egy kicsit, hogy fúszod nekem ezzel, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz örökség, amit megörököltünk. Van egy építési vállalkozó, aki különböző cégeknek a neveén, ezek a cégek aztán fantomizálódnak rendszeresen, de tulajdonképpen mindenkit átvágva úgy építette meg, az egyébként drágán értékesített lakásokat, hogy nem épített hozzá parkolót, és ezért ugye a bent lakó emberek nem kaptak használatbéríteli engedélyt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs vakcinkártyájuk, nem tudnak ítel felvenni, tehát is mondanom. <gül> Rendes örgélyű szituáció. És azért, és muszáját hozzátennem, hogy ugyanez az építési vállalkozó más nevekkel továbbra is épíkezik zuglóban. Tehát én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy még mielőtt váki lakást vásárol. És én most, mivel nem akarom, hogy bepereljerek, nem tudom elmondani, hogy melyik építkezésről van szó. De, de azért, aki rászadja magát egy olyan döntésre, hogy élet egyik legfontosabb döntését, vagy befektetését meghozza, nézze meg, hogy annak a vállalkozónak voltak-e más olyan cégei, amelyek Ilyen családmódon jártak el. Szóval ezt ez szeretném mondani mindenkinek, hogy érdemes nagyon erősen. Itt egy pillanatra álljunk meg. Neked van-e vele személyes kapcsolatod függetlenül attól, hogy nem tudtál eredményt érni, nem tudtál eredményt elérni nála, hogy azért ezt a magad módján megmondtad neki, vagy valamilyen módon megüzented, vagy erre nem volt szükség, vagy ez megtörtént, vagy el nem akarod elmondani, és további albanírások lehetnek. Nem keresem a kapcsolatot mafiózókkal, de mondjuk zúlóban több per van, azzal kapcsolatosan ezzel az ural összefüggésben részben olyanokat is jelentettek fel, akik viszont beszélgettek vele. Én nem ambícionáltam ezt a dolgot. De a lényeg az, hogy egyébként itt ráadásul azért vagyunk nehéz helyzetben, mert a legtöbb esetben ugye az építési engedélyek kiadása sem az önkormányzatnál van, hogy a legtöbb esetben nagyon sok esetben az önkormányzatunk helyett más önkormányzatok adják ki az építési engedélyeket, és talán az úgy az a probléma, hogy van egy építési engedély, de ami megépül, az nem ennek megfelelő tartalom, például nincs benne parkoló. És kifogás ennyi... ilyenkor nincs? Hát ilyenkor, ilyenkor az van, hogy, hogy, hogy, hogy van, vannak, akik megveszkidozzák azt, hogy keresnek plusz három forintot, nyilván nem hármat, hanem volt, vagy három milliárd én nem tudom megmondani, ez mennyi. De lényeg az, hogy a hogy akkor beköltöznek a lakásukba, és akkor keresik azt a parkológépet, például, amiben meg lenne olyan a parkolás, és akkor az a parkológép nincs beépítve. Vagy csak egy volt beépítve, és utána elviszik. Tehát ilyen, ilyen történetek vannak, emlőtt a három történet mögött. A lényeg az, hogy ezt pokolyan nehéz kezelni, de végül is azt gondolom, hogy, hogy nekünk... Mutány... Hány családot érinthet ez? Hát, figyelj, tudnom kéne fejből, de... Nagyjából. Nem tudom. Hát... Ö szerintem egy olyan 4-5 lakó, de nem, de nem vagyok És ők most, eddig nem. hogy oldották meg a problémáikat? Hát euh, nagyon nehezen, bent laknak a lakásba, övék a lakás, de nincs vízható engedélyük, nincs ott lakcímük, nem tudnak rá hitelt fölvenni. Szóval és egy mi lesz az építési szabályzattal? Na, és akkor ezt, ezt igazából nekünk volt egy azonnali megoldási javaslatunk, amire a kormányhivatal azt mondta, hogy ez nem jogszerű ami azt jelenti, volna, hogy az építési szabályzatba beviszünk egy átmeneti rendelkezést, amiben ezeket a, ezeket a társasházakat kivonjuk a parkolási, az uglóban érményes, általában érvényes parkolási szabályok alól. Tehát lehet volna egy azonnali megoldás. Ez, ez, ez sajnos... Ez egy ilyen célszentesíti az lesz. Hát igen. Azzal a különbséggel, hogy ezt nem tudjuk megtenni azonnali latájjal, hanem majd a a törvényeknek megfelelő módon 2018 végig kötelezően elfogadó új építési szabályzatban adó felmentést ezzel kapcsolatosan, ami ö, nem egy ideális megoldás, mert... Ki találhat ez felmezni. ki? Hát azt hiszem én. De lehet, hogy a De Pont az jutott az eszembe, hogy ez mennyire egybefér a te fejeddel, és hogy mennyire utálhattad saját magadat, amikor ezt a döntést hoztad, mert te jellegzetesen nem egy olyan ö, alak vagy, aki egyébként örömmel majdnem azt mondtam, hogy fasz ideje az ember, nem mond egy polgármesternek, aki egyébként örömmel hoz meg egy ilyen döntés, miközben ezeknek az embereknek az érintetteknek nem tudsz másféleképpen segítséget nyújtani csak így. Hát igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz ügy. E, és, és könnyű volt rávenni egyébként a többieket, hogy a te logikádat megértsék és meg is szavazzak? Hát nem volt ezen vita, és azt gondolom, hogy a vita jogos, mert. Hát a kivétel erősíti a szabályt. Tehát ugye pontosan arról van igen, szó, igen, amit igen, egyébként igen, ugye a Fidesznél kifogásolnak, hogy egy cél érdekében létrehoznak egyedi esetben, személyre szólóan, vagy más ügyre szólóan egy szabályt. Igen, és ugye ráadásul, ugye valaki miatt, aki, aki, aki, aki nem mi vagyunk, tehát azt gondolom, hogy ebben nyilván ebben a rendszerben van egy lyuk. Tehát itt kéne lenni valami olyan szereplőnek, ami nem tud lenni az önkormányzat súlyánál meg eszközeinél fogva, sőt hát ugye az építési hatósági eljárás az, az nem is az önkormányzat, hanem a jegyzői hivatalnak, mert ez egy hatósági dolog, amiben én egyébként nem is tudom utasítani a jegyzőt, és mm -hmm. nem is nem is szokásom. Tehát valahol itt hiányzik egyébként hogy György István, budapesti korábban biztosul hosszú interjúban beszélt arról, és tudom is, hogy ő kezdeményezte is a bizonysági az minisztériumán, azt hiszem a, valatkozó törvényi szabályozásnak az átnézését, hogy, ilyen, hogy, hogy ebbe, a, ebbe a lukba ne tudjon senki uh -huh. ugye utat belebújni. A lényeg az, hogy ezt itt tudjuk megoldani. Volt ezen vita, nyilván mindenki a, a, a, a ennek a problémának a megoldásán volt. Uh, nem állítom, hogy ez egy... egy Lehet volna ezzel egyenrangú más megoldás? Nincs. Hát, ha, uh, én azt gondolom, hogy mi az elmúlt uh, két és fél évben nem találtunk, illetve a kormánybiztos, uh, akinek dolga ugye az önkormányzatok uh, jogi segítségnyújtással, uh -huh. és szembesül ezzel a problémával az Ugron kívülről is, ő sem találta. Jó, akkor mást kérdezett más oldalról, ez megtámadható lesz-e jogilag úgy, hogy hiába lesz a jó akarat, meg fogja szüntetni valamilyen hatóság? Én ezt teljes mértékben kizártam. gondolom. Ott van a levél a kormány biztos részéről, aki ugye az önkormányzatok jogalkotását uh -huh. felügyeli, és ők gyakorlatilag most röviden összefoglalva azt mondták, hogy átmeneti rendelkezésként nem működik, egyébként működik. És ez mikoról lesz hatályos? Hát amikor el tudjuk fogadni az új építési szabályzatunkat és ezzel kapcsolatosan a parkolási rendeletünket, ami, ami én azt gondolom, hogy nagyjából egy év múlva ilyenkor lesz. Ugye itt Magyarul, hogy azért térdepelve azért ez még elég fájdalmas egy év lesz nekik. Hát igen, igen, és, és ugye az ember, én, tehát ennek a, ezeknek a társaságnak a képviselőivel én nagyon sokszor találkoztam fogadó órákon. Ezeknek az embereknek az életét, ez, nem mondom, hogy de hát iszhatatosan megnehezíti az eredetüket. Tehát emellett nem lehet elmenni, és erre a megoldást kell találni. Egy és ugye ezzel a megoldással az a baj, hogy azt a látszatot is ke keltheti, miközben nyilvánvalóan nem, nem ez a szándék, hogy akkor már innentől kezdve nem kell parkolkat építeni. Én az azért. Nem, én tökéletesen nem értem, értem azt, azt, amit mondasz, és azt is értem, hogy hogy fáj a lelked, amiatt, hogy ez egy olyan szabály, amit egyébként te, ha nem, nincs ez a kényszerhelyzet, nincs az az Isten, hogy meghoztál volna, vagy támogattad volna. Igen, igen. De hát ezeknek az embereknek a sorosányi terülősek vagyunk, és azt gondolom, hogy jogáll várják el azt, hogy ne jogászkodjuk el ezt a cuccot, hanem... Hát, ha nem hogy épp, hogy úgy eljogászkodjátok, vagyunk. hogy megteremtsétek. Hát igen, abban a példáulmában, hogy találjuk rá problémát. Oké, okay, egy dolgot mondok én, és aztán jövetsz azzal, amit te fontosnak tartasz. Uh, csak kötöm össze, ami esetleg összeköthető, ugye itt az új parkolórák elhelyezése és a igen. vakok helyzete, amit ugye Várnai úra maga. Blogjában elhelyezett, és már különböző szervezeteknek el is küldte, hogy ez mennyire nem vakbarát elhelyezése a parkolóráknak. Erről mit gondolsz, hogy mit tudsz? Hát a felvetés természetesen jogos, hiszen ott a Hermináút út környékén, ami egyébként egy nagyon-nagyon parkolt részlet, ott mindenképpen szakmailag indokolt a fizetés parkolás bevezetése. Ott ugye valóban a vakok intézete, a vakok iskolája miatt sok látássérülő polgár közlekedik. Nyilván számukra ez egy ez egy, ez egy nehéz körülmény, hogy ezek az automaták megjelennek. Ugye itt, itt tudni kell, hogy ez ilyen parkolási rendszer kialakítása az egy biztosan hosszas előkészítés eredménye, és hogy nekünk van egy parpolás, van egy erre egy engedélyezett tervünk, ugye ahhoz, hogy ezeket kihelyezze az ember egy meghatározott pontra, ahhoz építési engedélyre van szükség. Tehát ezeket az automatákat mi nem tudjuk ide-oda tologatni, és egyébként, mivel a járdám mindenképpen útban vannak olyan szempontból, hogy hogy meg kell, nyilván meg kell tanulni az ott közlekedő embereknek, a látássérülteknek is, meg nem látássérülteknek is, hogy ezek az automaták ott vannak. Nem tudjuk őket máshova tenni. Ezer oka van annak, hogy ott vannak, ott mennek a közművek, mit tudom én. Tehát nem vagyok műszaki ember, de nyilván ezzel probléma, amikor szembesültünk, akkor azonnal ennek utána néztünk. Üm, ugye nagyon sok helyen... Üm, üm, tehát ezek mindenképpen nem tudnak csak a járdán lenni, lehetnek máshol is. sokszor. Mik az átkeleti körúti részénél, ugye ott, ott nem a járda oldalán, a másik oldalon is vannak automaták. Ö, mi természetesen ezt az ügyet komolyan vettük, és miért azonnal kértem a, a kollégáimat, hogy erre valamilyen módon reagáljunk. És jelenleg ö, az történik, hogy, hogy ö, a, ugye a kihelyezésnek is megvan a maga folyamata, hogy egy ilyen kis, ö, kis kalodát építünk a, a kihelyezett ö, automata ö, talpak köré. Hogy, hogy hogy hogy az aki aki lát test erőként az az az érezve azokon valami. Oké, okay, rendben van. 489099 idegek 063677116, tegyük, valaki be akar kapcsolódni a beszélgetésbe természetesen a karácsony akarcsolój kapcsán kapcsolnúletek zugló kapcsán. Ez mostantól kezdve folyamatosan így lesz. Mi ugye fél négyben maradtunk. Uh, most teljes, miután uh, rendszeresen arról beszélgettünk, amit én tartok fontosnak, ugyanakkor az egyetlen, mindig bán egybe azzal, amit te tartasz fontosnak, most a te témád jön. Hát annyit szeretnék mondani, két ügyről két szeretnék beszélni, hogy a parkolás uh, kapcsán. Egy másodperc, uh, valaki kérdezni akar. Jó reggelt! Lakatos István, jó a jövőreket Szia! A társadalmi témával kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy a jövőbeni lakásvásárlókat miért nem lehet úgy tájékoztatni, hogy a zuglónak a honlapjára kitenni annak a vállalkozóknak a nevét, vagy annak a cégnek a nevét, akilagyobb bizonyosat, hogy családmódon járt el. Ö, nagyon jó kérdés. Üm, ugye itt én azért is fogalmaztam óvatosan, és... Óvatosan, amikor mafiózónak nevezted. Hát, <gül> mi, jó, csak nem mondtam hogy Oké, okay, uh, mert, mert ugye itt, itt, itt ezek ilyen informális tudásaink arról, hogy ezek a cégek hogyan kapcsolódhatóak össze. Én a jogász kollégáimat pontosan kértem arra, hogy, hogy, hogy mondják el, hogy, hogy, hogy valami súlyos rázamazási per meg, nélkül is hogyan tudunk erről őszintén beszélni. Egyébként nem, nem én ezt nem láttam át ezt a céghálót, azt tudom, hogy minden cég aztán fantomizálva lett, és nem lehetett rajtuk behajtani ezt a dolgot. De akkor ahit szeretnék csak mondani, hogy hogy, hogy néhány, néhány nagy építkezés van most zuglóban, és lehet tudni, hogy ezeknek egy részét komoly cégek építik, olyan cégek, amiket lehet ismerni az országos építőipari piacon, és vannak olyanok, amik, amik jelenleg zuglóban működnek, azokat mindig nagyon meg kell nézni, és nagyon óvatosan kell felődéseket aláírni. Egyenre ennyit tudok mondani, ha, ha, ha kapok olyan javaslatot, olyan megfogalmazásra, ami, ami, ami nem térképes, akkor, akkor ennél konkrétabban is tudok beszélni. Érztem. Köszönöm szépen. Másnak is áll a lehetőség, hogyha kommentárt akar fűzni, vagy inkább kérdést akar feltenni. 489-0999 és 06367161. Teljes? Na hát én két dologról beszélnék. Egyrészt ugye szóba került itt a karcolás. Ezzel kapcsolatosan nagyon sok kérdést kapunk, van egyfajta felbuzulás. Valóban ősszel úgy tervezzük, hogy a, a, a, elindul a parkolási rendszer zuglóban az ősvezérfél környékén, illetve a István mező városiget környékén. E, azt szeretném csak mondani az zugló lakosoknak, hogy egyenlőre nem, nincsen valójuk. De mi a felbúzdulás e, lényege? Hát az, hogy van erről hír, hogy jön a parkolás, és, és sokan kétségbe esetlen keresnek minket, e, de mindenki szeretnék megnyugtatni, hogy folyamatosan lesz közvetlen szóralapokkal újsággal minden más módon tájékoztatásáról, hogy mi a teendő és a jövő heti testületi ülésünkön tervezzük véglegesíteni a parkolási rendeletünket, ami szabályozza azt, hogy milyen kedvezmények vannak. Nyilvánvalóan lesznek kedvezmények, nyilvánvalóan azok, akik ott laknak a parkolási övezetben számukra ingyenes lesz a parkolás egy autóra mindenképpen, illetve a Tények intézmények kapcsán is van van a nézvést, hogy ők déletet másról, van, meg tudják váltani a parkolóhelyüket. Én tudom, hogy amikor a parkolási fizetés-parkolási vezeteket bevezetik, akkor mindenhol van ezek a félelem, és aztán utána mindenki tulajdonképpen ráálljon arra, hogy ez egy win-win helyzet, tehát ö, én azt biztos vagyok abban, hogy amikor ezt a rendszeret megszokjuk, akkor azok ahol lakók, akik a fizetés-vezetekben laknak, vagy éppen dolgoznak, azok, azok látni fogják, hogy ez a rendszer nem álljon, amikor nem értük. De készítettel arról, hogy egy olyan kaotikus helyzet alakult ki ezekben a város parkolás szempontjából ami ami nem tartható, és ráadásul tervezzük is a parkolóvezetek kiszélesítését. Ugye, ahogy mondtam, ez egy ilyen lassú és bonyolult folyamat, főváros és kerületközötti pingpongozás eredményeképpen tud egyébként létrejönni, létre de az összes olyan beszerzésünk most már lezárult, ami kell ahhoz, hogy a parkolás elinduljon. Építjük, alakítjuk ki az ügyfélszolgáltatót is a parkolóvezetnek. Ez a, hungá, a nagy nagyos Magyarulni sarkán egy ilyen szolgáltatóházban lesz egy kényelmes, nagy szép iroda. Úgyhogy szeptembertől indulunk, és... Hát kérdezek és valami hülyeséget, ez a te népszerűséged, nem hogyha minden a népszerűség lenne, ez egyébként, már mintha be lesz vezetve valami, ami korábban nem volt. Ez növelni fogja csökkenteni, vagy nem érinti? Hát ezt nem tudom megmondani, mert, mert rövid távon ez, ez, egy, ez egy nyűd, meg félelem, hosszabb távon egy kicsit jobb helyzet. Én azt tudom mondani, hogy... Most nagyjából az egy ciklus közepénél tartunk, hiszen ugye 5 éves lett az önkormányzik ciklus, két és fél éve vagyok polgármester. Elővettem a, az én kis választási újságomat, amiben 10 pontban foglaltam össze a, a, a programomat, és ebben a 10 pontban ott van a parkolási káosz felszámolás, és abban ott van a fizetősövezete kialakítása is. Tehát én ezzel, ha úgy tetszik, ez, ez az én programom része volt, és, és azt gondolom, hogy ez, ez szakmailag szükséges, meg akkor is, hogyha nem biztos, hogy meglépünk akkor, hogy például a szomszédos kerületekben nem lett volna ugyanez, és ne lenne egy ilyen tovább gyűrűző hatása. Szerintem ez népszerűség szempontjából nem többet, mint amennyit hoz, nem tudom. De hát nyilván nem is innen nézzük. Én ezt értem csak egyszer föltettem a kérdést. 4909 és 03677, hogyha valaki zúlokal sembe akar kapcsolni a beszélgetésben. Mi volt a másik téma? A másik, ami nagyon fontos, az az, hogy ugye zuglóban nagyon sok masvidi terület van, amelyek, amelyek tulajdonképpen nem növelik az itt élők életminőségét, ugye az zajfennyezés miatt elsősorban, és hát másodszorban, sőt hát bizony szempontból lehet, hogy még elsősorban, sorban, mint az elsősorban, ugye az illegális hulladéklerakás problémája. Ugye az a Rákos-Patak utcai szemít területen személyt, illeti? Igen, igen, tehát végre sikerült azt elérnünk, Ö, és azt kell mondjam, hogy a MÁB munkatársai végtelenül konstruktívak és segítők ebben, de hát nyilván az a is egy, egy forráshiányos szervezet, és azért nehezen mozdul, de végsőságon sikerült azt elérni, hogy most már nem pereskednek az ott ezen a bizonyos Rákospatok utcai bérlővel, hanem egyszerűen, mert az is, az is eltűnt, ott, ott 11 ezer köbméter szemét van folyamodva elképesztő, ami ott van és ugye rendszeresen megfelnyújtják, tehát többször tűz is ütött ki, borzasztó dolgok vannak, és, és ugye ezen a héten elindult ennek az elszállítása, amit én nagyon komoly lépésnek gondolok, mert ez egy tényleg egy zugló egy egyik szényen fontos sajnos. Illetve a Francia út mentén is, a Francia út a vasúti töltés és a garázsor möbül is uh, holnap, nem, sőt a mai napig a bezárólag elszállítják, elszállítják az otthon illegális hulladékot, és a mával közösen dolgozunk azon, hogy egy olyan együttműködést alakítsunk ki, ami lehetővé teszi, hogy az elszállított hulladék ne, ne nőjön vissza. Ami sajnos nem olyan egyszerű, mert um, ugye a más terület az nem közterület. Tehát az uglói rendészek, akik egy különböző nem közterületen hősies, A közterületen alakott illeges hulladéka szemben, és ugye egy, egy, egy, konkrétan ilyen, ilyen krimibe illő üldözés. Ugye hát, aki nem tudja a hősies között. mögött mi van, ugye az elég, hogyha megismerkedik a történettel, hogy személyesen lenne, vannak, vagy voltak megtámadva, miközben tetten értek valakit? Milyen, bizony, bizony. Szóval, itt, itt azért ezek kemény, kemény helyzetek. A lényeg az, hogy és, és hát a ráadásúzóban nagyon sokat költ a rendészet tartásán túl is az illegális ludik elszájtására a saját közterepeiről. Megvan a, a magad van. verziója arra nézve, hogy ez miért nem változik? Legutóbb Vintermantel Zsolttal beszélgettem arról, ez egy kisebb tétel volt, hogyha valaki lemegy a Dunapartra, akkor muszáj egy lonszacskókat maga után hagyni, ezt a Facebook oldalán Még. fotózta le, hogy vajon ebben miért nincs változás? Vagy hogyha van, akkor miért ilyen lassú? Hát... Ugye mi, mi amit, mit tudunk mit csinálni, hogy az egyik ilyen pont ezek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Ugye ezeket a szakmánynál indikáltabb mértékben csökkentettük, tehát ebből szerintem több kellene, de egyszerűen olyan mértékben belmondza az illegális hulladékot, és, és tudom, hogy egy politikus soha nem hivatkozzon az emberekre, hanem oldja meg. De azért azt ne felejtsük el, hogy ezt a hulladékot valaki odarakja. És egyéken jellemzően ezek vállalkozások. Tehát uh, ahelyett, hogy elmenné a hulladékulval... Mennyit spórol hogy, hogy ezzel pénz, meg? Hát nem tudom, szerintem néhány tízen forintot, mi meg elköltünk, ugye ilyen 100 milliós család, pénz pénzt az illetve, és, ujtással, éve, és hát itt egy nyilván bevető mindenféles közöket, kamerákat, rendészet, de ugye itt igazából az van, hogy üldetni nincs személyes tettenélés alakán lehet, és a vasúti történésnél meg még ott, még, talán nem. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz történet, a máv közösen. Nézzük azt meg más önkormányzatokkal közösen, természetesen de ez nem csak az Ugrónál probléma, hogy mit lehetne tenni azzal kapcsolatosan, hogy esetleg e, itt a kerületi vagy a helyi e, közterülfelügyelők azok, azok eljárhassanak, függetlenül attól, hogy ez a Mávé, ez a terület. Hogyha ez működhetne, akkor egy kicsit könnyebb enne a helyzetünk, mert akkor lenne. Jó, az idő rövidségével tekintetel azt kérdezem, hogy a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésével és annak döntéseivel kapcsolatban, Függően vagy független attól, hogy előtte tartottál egy sajtótájékoztatót arról, vagy bármiről, ami ott történt, akarsz egy, vagy két, vagy három, vagy négy mondatot mondani? Hát azt szeretném mondani, hogy, hogy a fővárosi közgyűlésben elképeszt állapotok vannak. Tehát, tehát most én, én, én tényleg gyakorló városözöttől vagyok, én nagyon kényesen figyelek arra, hogy ne osszunk ki semmit helyben, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon muszáj. És akkor is azt kérem, a testületől döntse el, hogy így megtárjáljuk ezt vagy ne ez kirá és szerdai napon tényleg, most nem tudom mutatni, de kb. 10 centi nagyságú paksemére a helyben. A napirendet folyamatosan tehát Én volt egy pont, amikor, amikor őszinte felimulásból kijöttem, mert amikor elfogadtuk már a napirendet, és most harmadjára akkor a Fideszes frakció azt kérdése, hogy vegyünk le belőle dolgokat. Hát de mit és miért? Hát mit tudom én, hát ott megy a, megy a, nyilván megy a kavarás a háttérbe, nem készülnek anyagok időben. Egy bizonyos szerintem szándékosan, bár ez most nagyon rossz minden az eltételezés, úgyhogy mit tudom én, az, az emberbe fölmerül azt, hogy bizonyos agokat szándékosan küldjenek az utolsó pillanatban, hogy ne hogy ne lássuk, hogy milyen aknák vannak benne. És mondjuk, amikor a romai parttól kapcsolatos előterjesztés, ami egyébként egy nyúlfar, tehát így, igazából egy ráadásul, semmit legsemmit előterjesztés, nem, nem érkezik meg időben, akkor az ember mind gondoljon, hogyha egy ilyen a, a budapesti társadalmat vagy a budapesti közügyeket ilyen mértékben érintő ügyben nincs egy transzparens ö, döntés folyamat, akkor az ember azért betitul és ö, megmondom eszintén minden tiszteletem a fővárosi körgyűlésnek és a főpolgármesternek, de én azt egy ponton pont fölálltam, hogy a mentem. De mintha az én szabadaton bármit számítham-e egyébként, mert Uh, nyilván nem ezen múlik uh, meg, meg, meg tényleg úgy vannak vele a kerületi polgármesterek, én látok minden látok a, főleg a polgármesterekat is hogy nézzék az órájukat, folyton hogy mikor, mikor van már vége, mert menne neki dolgozni ugye ilyen szempontból ez egy, egy, egy szándékosan összerakott rendszer, ahol a kerületi polgármestereket tulajdonképpen arra uh, egy olyan szereplővé teszi a közgyűlés van, aki hát egy lobbistaként dolgozik és minden más végét inkább elhagy a ráhagy a többiekre Uh, így. Mi Tehát volt az a pont, nem... amikor felállta? Az, amikor, amikor a Fidesz frakció a, nem tudom hányszor módosított, és, és kitekert napirendet újra akarta módosítani, akkor, akkor úgy menet közben akkor felálltam, hogy egyethez Soha nem volt még ilyen volt. Nagyon sok van, hogy nem tudom végigülni, mert ugye ezek 90 rendi pont van, és az ember nem tud egy napot kihagyni, azért, hogy a közül közülével ott üljön, úgy, hogy a szavazatra egyébként nem a számít, mert azért a kormányi párhely többség az, az természetesen működik, és nincs összes ez a baj, tehát hogy nyilván a, a többséget mindig biztosítani -e kell a többségnek. De most, most tényleg, tényleg indulamban jöttem el, nem mondom őszintén. Nem, nem álltam ki a sajtó elé, mert nem is volt már akkor a sajtó, csak egyszer úgy éreztem, hogy nekem A sajtó is elment? Hát addigra már elmegy a sajtó. Az elején van sajtó, Ugye most itt római part volt a fontos ügynek hát a, a, a BKV, meg a hármas metró beszerzése kapcsán jöttek levadászni a lehetséges megszólalókat az újságírók, de általában a 11 körül már elmegy a sajtó, 9-kor kezdődött közüljön, és 11-i nagyjából van, és akkor utána, utána már gyakorlatilag a nyilvánosság nem nagyon követő, mi történik. Köszönöm szépen, kelemes hétvégét. Viszont, köszönöm. Karácsony Gergelyt hallották, mind mostanáig. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Jó reggelt! A vonalban Bácska János Ferencváros polgármestere. Ugyanúgy, mint Karácsony Gergelynél, most is be lehet kapcsolódni a beszélgetésbe. 489 8 9 06 Ez a két telefonszám az egyik foglalt. Ott nyilvánvalóan a polgármesterel beszélgettek a másik szabad Azért sóhajtottam, mert tegnap megnéztem a 444. hú videó összeállítását, ugye, Ferencváros kapcsán, és hát nem, nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt a mondatot befejezni. Azon gondolkodtam, miközben pisiltem, most, és tudtam, hogy ezt föl fogom vetni, hogy ha tudnánk idegen szemmel nézni, mint ahogy nem tudjuk, ugye ismerjük azt a mondatot, hogy valakinek valamilyen helyzete van, általában ezt ugye rossz szituációban szokták mondani, hogy bele tudom képzelni magam a te helyzetedbe, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem létezik, nem tudjuk egymás helyzetébe beleképzelni magunkat, legyen bárkinek tízes kállán tízes empátiája. Tehát azok gondolkodtam, hogy ha valaki nem ismeri közelről Ferencváros életét, és megnézi ezt a videót, hogy az mit gondol? és arra gondoltam, hogy megkérdezem öntől ha ezt a játékot eljátszuk ami önnek biztos, hogy nem esik jól, de foglalkozási kötelezettsége mégiscsak, hogy elképzelje, hogy akkor tud-e válaszolni a kérdésemre, ez egy közel negyedórás videó látta? Természetesen, természetesen tudok rá válaszolni elküldte egy kollégám megnéztem Szerintem nekem is elküldték, azval a felirattal hogy ugye tudja, hogy miért kapta meg <gül> Akkor tudom, kikülte. Szánalmas, unalmas, gyenge. E, és sajnálom, hogy nem például a lakótelep jövője, a jövő lakótelepe. Holapot döngészkedik, és a sok-sok új tervet. Szerintem az egyharmad, egy harmad, a harmadik lakója, a lakó, Józsolti lakótelepen él, és egy olyan tervpályázatot indítottunk el, és lett meg a győztese, ami szerintem világ... Erről szó lesz még, de egy másodperce alatt ne ugorjunk át ezen. Azt kérdezem, Jó, hogy... A... Mondom, hogy hogy miért, miért nem inkább... Mert van bennem egy kisördög, amely Ilyen. azt mondja, hogy nézzék meg az emberek, és fogalmazzák meg a kérdéseiket, ha egyébként nem ismerik a történetet, de ugye ezt nem tudom megtenni, mert aki jelentkezni fog arról, nem tudom, hogy egyébként tényleg nem ismerte -e korábban, mert én magam elég képzeltem valakit, aki tájkozatlan aki ezt megnézi, mert vannak benne olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban, tehát én eh, nem ma, de egy közösen megbeszélt időpontban azért a 95%-án végigmennék mert vannak benne olyan elemek amelyek amelyek érdemesek arra, hogy az ember tisztázza vannak olyan elemek, amelyeket már réges -rég megbeszéltünk, függetlenül attól hogy ezek mind felkaparhatóak és újból és újból napirendre lehet őket tűzni de például az, hogy van-e olyan fehér parkolási jel, mint ami fel van ott festve ebben a videóban azt például megkérdezem Öntől hogy ilyen létezik-e, én nem tudom én se tudok róla hogy létezne de csak Ferencváros területén van, akkor az a kérdés, hogy az vajon jól van -e vagy sem. Tehát most függetlenül attól, hogy ez a videó barátságos-e Ferencváros vezetés, ha vannak benne olyan elemek, amelyek jogos felvetést tartalmaznak, azon akkor is el kell gondolkodni, hogy az ember egésznek egyébként legszívesebben hátat mutatna. Tehát ezért kérdezem, hogy például azokkal a felfestési jelekkel ön a lelke mélyén akar-e valamit kezdeni, vagy annyira nem szereti az egészet, hogy ez is belekerül a kukába. Én szerintem az múlt idő már, uh, mikor tudomást szereztem. Én most nem jártam ott. Tegnap nem néztem meg. Én, én tudom, hogy már nincs ott a jel, sárga. Tehát ugye ez, ez egy tűzoltóságnak fenntartott uh, terület. Uh, Miért fehér, az Én is várom a választ. Nyilván ezt a hivatali uh, kollégát majd uh, megválaszolják, és azt is megmondják, hogy kifestett ott, akinek az enyelével. Hát ez ez valóban nem szerencsés. lehet. Tényleg, Mit kezdjük akkor? azokkal az autókkal, amelyek olyan különleges feliratokat tartalmaznak, amit egyébként parkolásnál tudtommal nem kell figyelembe venni, független attól, hogy a helyi szokásjog idézőjelben akceptálhatóvá teszi ezeknek az autóknak vagy tulajdonosaiknak a parkolását? Hát ez közszerület felügyeleti kérdés, esetleg rendőszerűi kérdés, akik ezt megengedik. Hát ugye azok a baj, akik kihasználnak ilyen helyzeteket szerintem, szerintem azokról kéne szólni például a filmnek, akik ezt megengedíhetnek. Én nem tudom, hogy a köztemületfevügyelethez, ha már ilyen tényfeltáróan arra is hogy nem tudom, minek Jó, ez a videó a tényfeltárástól olyan messze áll, mint Makó Jeruzsálemtől, hát tehát azért ezt nem mondanám, csak, azt mond, csak kiemelek belőle olyan elemeket, amelyek azért akceptálhatók, mint kérdésfelvetések. Abszolút, abszolút akceptálhatók. Én is feltettem a kollégáimnak a kérdést. Nem örülök ezeknek nyilvánvalóan, mert mert nem normális rend szági mutatmát, benne, hogy egyre kevesebb lesz és nem tudom persze az okát OK és a felelősséget. Belekine Belekéne beszélni a telefonban, mert itt a telefon vonalak jobbak, mint a másik rádióban voltak, tehát az most nem indokolt, hogy így szóljon. Hát, Most még rosszabb, mint volt. Köszönöm. Tudok, és, és ugyanegbeszélhet, amit kell csinálni. Így jobb talán? Így tökéletes. Jó. Igen, ö, valószínűleg, hogy az lehet egy megoldás, hogy, hogy tényszerűen végigmegyünk felvetéseken, hát iszonyú sok. Tehát a javarésze 90% az hangulatkeltő csúsztatás, és a többi, és a többi. Tehát nem nagyon látom a, a valóság értékét, meg hangulatkeltésnek még az is lehet, hogy jó, de én azt se látom egyelőre, hogy ez nagyon nagy érdeklődés erre nagyon nagy érdeklődés. Jó, ebben óvattal kell bánni, mert ha igazuk van, vagy bárki másnak igaza van, akkor végül is nem az számít, hogy azt 80-an olvassák, vagy 80 ezren, hanem az a kérdés, hogy igaza van-e, vagy sem. Persze, hát ha igaza van. De hát, ami ami szóval pedig a hangulatkeltést illeti, hát a tekintetben nem nagyon tudok önnel vitatkozni, mert ez egy kifejezetten hangulatkeltő videó. Hát de, de a láb keltene hangulatot, de hát én szerintem dögunalmas. Na mindegy, hát majd ezt a hallgatókra. Hát szerintem ő most elidegeníti nekem. magától ezt, mert hogyha ez engem érintene, én nem tudnám ezt dögunalmasnak mondani, ha másért nem, azért, mert ami igazság, az fájna, ami meg igazságtalanság, az meg még jobban fájna. Hát igen, de vegyük az Erkel utca 18 at például, tehát... Annyira ö, nem igazság, hogy, hogy nem tud fájni, hanem, hanem a számom szól jut eszembe, hogy, hogy ennyit sikerült kibogarászni egy nemzetközi díjas tervből. ez Budapest a kerületnek biztos első olyan zöld homlokzatú háza lesz, ami élő zöld falként fog majd alá homlani, hogy így mondjam a homlokzaton. Most ezzel szemben, amiket ott <coughs> hát, seny, senykednek, kednek, vagy hogy kezd mondani, Ssenvedkednek rajta. Ezó nincs. Igen? Mindegy. Igen. Jó, én akkor azt mondom, hogy legközelebb, illetve hogy találunk egy időpontot. Értem. Hát erről hosszan beszéltünk, úgyhogy ezt nem biztos, hogy átvenném még egyszer, de azokat az elemeket, amelyek nem, azokat egy közösen egyeztetett időpontban vegyük át. Amiről ön beszélhetett, az a Ferencvárosi József Attila lakotelep megújítása, település, rendezési és építési tervpályázat hirdetés. De ha már itt tartunk egy másodperc erejéig, arra azért érdemes lenne visszatérni, eh, amit ebben a videóban is szerepel, és az ellenzéki Baranyi Krisztina is felvetette, ugye ez a legutóbbi uniós projekt támogatás és az azzal kapcsolatos több száz millió forintos büntetés, amit végül is úgy tűnik, hogy a kormányzat átvállalna. El Erről azért, ha mondanak, két mondatot, azt megköszönöm. A József Attila terv pályázat keretében közel 3 milliárd fontos pályázatban 5 házat újítottunk föl, és az egyik közbeszerzés körül, és az újítós pénzek ellenőrzésére hivatott eu szerintük régtelen, eh nem tudom, hogy fogalmaznak, de a közbeszerzési eljárásra hivatkozva, miközben a közbeszerzési döntőbizottság, ugye egyetlen és a hazai közbeszerzési ügyeket eldöntő hat hatóság, nem talált sem ellenőrzési eredmény vagy pont, amiben nem talált Egyezést magyar... a magyar Hol a szobájában, mert továbbra is úgy gerjed, amikor lehet halálnak a lehet érteni, de közben gerjed valami. Hát igen, ülök Ők egy szobában Nem csak én próbálok a hallgató helyzetében lenni, hogy van olyan beszélgetés, amit kényszervedés hallani a technikai körülmények után. Hát eljöttem az ablakhoz. Nem Szerintem nem itt most egy fokkal jobb, majd szólok, ha megint. Tehát ott tartottuk, hogy közbeszerzési Igen, tehát a, a magyar hatóságok, hogy innen, tehát azok a szervek, akik ellenőrzik a, a közbeszerzéseket, illetve az uniós ez a pénzek, közpénzek felhasználását, azok egyetlen egy elmarasztaló döntést nem hoztak, egyetlen egy anomáliát nem véltek felfedezni gondolom, ennek is köszönhető, hogy a, a kirott büntetést azt átvállalja a kormány megfelelő szerve. Önt meglepetésként érte a büntetés? is igen, hiszen semmilyen uh, anomália nem derült ki addig és az mennyire, tehát azt hogyan sikerült elérni, mert ugye ezt Varga képviselő úrnak tulajdonítja a 444.hu az ő fantasztikus beágyazottságának a kormányzatban, hogy el tudta érni, ha egyáltalán ő érte el, hogy ezt ne Ferencvárosnak kelljen kifizetnie. Hát nyilván jeleztük a pénzt közvetítő minisztériumnak, hogy ez a Hát mondjam azt, hogy sérelem ért minket, majd nem azt mondhatnánk, hogy ismert okok vagy körülmények nélkül, és erre a válasz az ő válaszunk, hogy akkor átvállalják. Jó, térjünk át akkor át a Ferencvárosi József Attila lakótelep megújulására. A József lakótelep nyilván akik ott élnek minden harmadik Ferencvárosi ezen a legzöldebb, legvilágosabb lakótelepen él, amit mondhatunk így és Budapesten. Nagyon kedvelt, nagyon ö, ö, kiváló minőségű lakótelep, most már több, mint 50 éves, és úgy gondoltuk, hogy ha ismerjük az elmúlt 50 évét ennek a nagyszerű lakótelepnek, illetve az ott lakókat, akkor meghallgatjuk őket, és segítünk nekik abban, hogy a következő 50 évük is talál ilyen nagyszerűen teljen el, nagyon sok fiatal költözik oda a metró közelsége. A belváros közelség, így a metró miatt negyed óra, hogy eh, mit lehetne a jövővel csinálni. Tipikusan 50 négyzetméteres lakások, két-három, esetleg négy gyerekkel is érkeznek az új családok, és hogy lehetne bővíteni, hogy lehetne színesíteni, szépíteni, és egyéb problémák, fordalom, szabályozás, parkolási problémák. Ezekre érestünk, kértünk választ uh, pályázóktól, hét sikeres uh, pályázó volt, ebből 5. -5 tudtunk díjazni, hiszen olyan nagyszerű ötletek vannak benne. A szakma tulajdonképpen meghallgatta az ott élőket. Volt egy lakossági fórum, ahol több mint 300-an ott voltak. A szakma meghallgatta az ott élők kéréseit, felvetéseit, ővetéit, és az beépítette a terveibe. És most ezeket a terveket lehet megnézni, és ősz környékén lesz egy újabb lakossági fórum, és aztán építési szabályzatot fogunk ö, létrehozni belőle a képviselőtestület és azt szerint lehet majd változtatni a lakótelep ö, építészeti harcolatán illetve ö, remélhetőleg egy, ö, egy kulturális épületet is fogunk építeni. Erre honnan és mennyi pénz van? A, az, ami, ami közpénzből megy, azt majd a költségvetésből kell hát kigazdálkodni a jövő, illetve a években. A, az egyéb fejlesztésekre nyilván a lakóknak kell összehozni a lakóközösségeknek. A Jó, nézzük azt, ami a lakóközösségek dolga lesz, és az ő lakásaikat illeti, és nézzük azt, ami az önkormányzat pénzéből valósul meg, és azokon a területeken valósul meg, amely nem a ki. Mi lesz? Tehát mi, mi fog változni? Mire ad lehetőséget ez? ez, ez most még most mondhatnám azt, hogy, hogy szinte mindenre, hiszen van hét nyertes pályázat, ezeket lehet böngészni, nézegetni, lehet a közönségra szavazni több hónapon keresztül, és aztán majd közösen eldöntjük az ott élőkkel, hogy mi a prioritás, mit szeretnének. A közszedleteken közpénzből fogunk építeni forgalomcsillapítás, parkolók parkoló be tudunk szállni, ami a közvetlen lakók környezetet érinti, abba csak szerényen, Ö, te, valamilyen társasházi felújítási vagy bővítési pályázat keretében. Erre konkrétan is még meg. Mint a Doszpot Péter körbe rajzolta, de nem abban az értelemben, út majd rajzolja a körben a talpát, mert itt kell állnia. Tehát ha itt beszél, itt tökéletesen lehet hallani. Ja, jó. Köszönöm. Mi a helyzet a bánával? Tudom, hogy a Bálna nem Ferencvárosi önkormányzati tulajdon, de ilyen misztikus homály lebegi körül, mert hogy arról volt hogy eladja a főváros, aztán visszavonták ezt a legutóbbi közgyűlésnél. Tud-e bármit, ami elárulható a hallgatóknak? Közgyűlés előterjesztés volt. Nem megfelelő a miatt levettük napirendről. A két hét múlva lesz a fővárosi közgyűlés. Tervek szerint bejön majd. Tisztelt... De mi nem stimmelt vele, ha ez mondhatunk? Hát ezt én is tudom. Ezt én sem tudom. E, azt lehet tudni, hogy van iránta érdeklődés, vagy azt nem lehet tudni? Van. Mert ugye én olvastam, hát ugye az a funkció halmaz, amit fenn kell tartania annak, aki ezt megveszi, Hát az nagyjából olyan, mint egy ingatlant lakottan megvásárolni, amire van példa, de azt inkább ingatlan spekulánsak szokták elkövetni, és ugye megnézik, hogy a lakó hány éves, és ennek függvényében gondolkodnak az átlagos magyar életkor kapcsán, hogy mennyi idő az, amire talán megül a lakás elnézést, ezért az őszinte fogalmazásért. de ugyanez a bálnára hogyan vonatkoztatható, hogy ott számtalan dolog van, és azt egyébként a vevőnek továbbra is tűrnie kell, illetve az, az a kapcsolatos funkcióval kapcsolatban talán legfeljebb a bérleti díja, de talán azt se számíthat fel. Hát ő, nyilván hosszú távú befektetése lesz annak, aki ezt megveszi. Egy nem felé valami felé suskus megveszi. van, hogy ezzel együtt kell megvenni, aztán majd valaki elintéző, hogy ezek az intézmények onnan elmenjenek, vagy ne akarjak olyasmit kitalálni, ami még egyelőre a közgyűlés előtt se volt. Hát utóbbi így számos felvetést lehet előterjeszteni, hogy így mondjam. Túl sok részletet én sem tudok. Tehát emléleteleg a következő kiderül. Az ön életét mennyire befolyásolják azok az ingatlanok, amelyekkel kapcsolatos hírek úgy érintik, hogy azok mind Ferencvárosban vannak, de azokkal kapcsolatos kompetenciája önnek nulla? De egyet konkrétan. a, a Telekom székháznak nagyon örülök, a Skanskó épületének a Soroksárjúton nagyon örülök, a sok más olyan terv van, a Horvinus Egyetem két építkezés de is bele fog vágni a közeljövőben, belső Ferencvárosban, ezeknek mindig örülünk, hiszen épül szépül a város, és bizonyítja azt, hogy érdemes Ferencvárosban van befektetőknek is jönni és élni is. Mint területileg érintett, de szintén nem tulajdonosként hogyan viszonyul a hármas metró felújításához? Tehát örülök neki, minél előbb elkezdik annál jobb. Hát. És már látja, hogy elkezdik? Látom persze, hát már a helyén a elterelő sáv megépült, tehát az összes olyan ö, út változás ami a pótlógusoknak a közlekedését segíti, azok már kész vannak, tehát bármelyik nap indulhat. Következő témánk nagy valószínűséggel ez a csak nem akarom rosszul mondani de közben nem biztos, hogy én dolgot fellapozom, de ez a demencia kávészó. Ez mi? Én is nagyjából hírszintjén tudom, ez a, a azoknak az életét próbálja segíteni, akik szenvednek ebben a Betegségben, vagy hát. Azt, azt mondja az szöveg, hogy az együttműködés Elvid zászlajára tűző a teljesség felé elnevezésű idősügyi program keretében, mármint, hogy Ferencvárosban van egy ilyen, Demencia Kávézó címe új program indul. Az önök kezdeményezésében sofsziátriá és pszichoterápiás klinika, a Gundel Károly Vendéglátóipar és idegenforgalmi és a Baláská és Bistró közdeműködésével és ez egy havi rendszerességi program során a sote szakemberei beszélnek a betegségről. Így van, köszönöm a kérdészetést. Idős barát önkormányzatként igyekszünk tenni azért, hogy a, a kelletben lévő, működő egyetemen és jól legyen a kapcsolat azokkal is, akik próbálnak segíteni az idősek időtöltésében, és ezt hozta össze a szakközépiskolákkal, és ugye a gondel az egy nagyon kitűnő és ősrégi kereskedelmi és vendéglátói perészak középiskola, és tulajdonképpen ez a több funkció jön össze egy nagyon nemes feladatban, hogy azoknak az időseknek, akiknek ez probléma, azoknak nyújt egy biztos kiszámítható programot. Ön előtt Karácsony Gergelyel beszélgettem, aki azt mondta, hogy annyira felzaklatta magát a legutóbbi közgyűlésen, mint a fővárosi közgyűlésen, a szokásától eltérően eljött, és ennek egyebek közt az volt az oka, hogy teljesen randomszerűen változtatgatták a napirendi pontokat, valamint hogy olyan vaskos köteteket kaptak bizonyos napirendi pontokkal kapcsolatban, amelyeket hát képtelenség volt ennyi idő alatt átolvasni. Ön is átélte mindezt, miközben nem tudom, hogy ön maradta, -e, vagy fölállt vagy ott volt -e egyáltalán? Valószínűleg. Én mindig ott vagyok elétől végig. Lehet, hogy edzettebb vagyok ebből a szempontból. Én is, meg a társaim is, akik mind ott maradtak, és nem feltétlenül csak a kormány. De a kormányi jelenség, kormányi... amiről beszámol, az, az tényszerű? De lé -lé volt, volt ilyen, és... És ilyenkor ennek mi az oka? Az ember ugye azt gondolná, különösen, hogyha két hét múlva ismét lesz fővárosi közgyűlés, hogy végül is akkor valamiféle napi rend tartása nem tűnik lehetetlennek, de lehetséges hogy ebben tévedek? Hát az az okozat, ugye a 81 néhány napi rendből a 40-ig talán, tehát az az okozat, hogy lesz még egy. Tehát nem azért lesz még egy, azért lesz még egy, mert nem jutottunk el a végig. És hát nyilván ebben benne van az is, hogy jobb, hogyha az ember úgy dönt, hogy fel tud készülni a napi rendekből. Tehát azokat a napi rendeket tettük két hét múlvára, amelyek frissen vettek. Beadva. Én a hétfői nap folyamán beszámolok majd a színvaton eseményeiről, amely ugyan nem, mert ugye a Kőjér utcai az nem Ferencváros területén van, de Ferencváros területén lévő civil egyesületek számára le egy meglehetősen sajátságos úszóverseny keretében, ami egyébként nem is verseny, hanem emberek pénzét úsznak különböző célokat hirdetnek meg és hogyha valaki azt támogatja akkor ezt megteheti és akkor az illető ott közben azt produkálja hogy a vízbe veti magát és ezzel is meghálálja mindazt tehát a pénzhezzésnek ez egy különleges módja ön egyébként valamennyi civil egyesülettel vagy a zömével kapcsolatot tart akik ott vannak Feredvárosban? Hát ez olyan, hogy uh, ahova meghívnak, oda elmegyek. Tehát uh, uh, sokáig működött egy, működik meg most ez az, az Egyesület és nagyon kitűnő rendezvény volt az Aput a Kapuba rendezvény, ami azt jelentette, hogy főleg uh, hátrányos helyzetű gyerekek foci uh, mérkőzését segítette, úgyhogy el kellett hozni az apukát, ő védett. Ez egy nagyon jól sikerült kezdeményezés volt, ezekre rendszeresen eljártam, és minden olyan civil elmegyek, hova meghívnak, és támogatja az önkormányzat lehetőségje a pályázati körülmények között, akik ezt jelzik felénk. Mi nagyon örülünk, hiszen hasonlóan az egyházakhoz és más típusú szervezetekhez olyan feladatokat is el tudnak látni, amit fel, nem feltétlenül mi el tudnánk egyáltalán, vagy eszünkbe se jutott mondjuk. Tehát minden ilyen kezdeményezésnek nagyon örülünk. Nagyon szíven köszönöm, hogy akkor ne felejtse a körben a talp <gül> Megvan. Köszönöm szépen, önök Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Van húzom két percünk az akármire. 489099, tehát 4-es, 8-as, 9-es, egy városi szám. Valamint a 0630 rendelkezésünkre bármilyen témában. Ezért én nem hagyom teljesen magukra önöket. Nem kellett hozzá két hét sem, és két különböző tévécsatonna műsoraiban. Előbb egy férfi, majd egy női műsorvezető gondolta a jó ötletnek, hogy kérdéseket tegyen fel egy, -egy üres széknek. Induljunk ki abból, hogy szerintem normális emberek ideértve az újságírókat is sem otthon sem külterületen, ahol a rádió és televíziós stúdiók vannak, nem beszélgetnek székekkel, ahogy felt fotelekhez. Asztalokhoz, buszokhoz sem szoktunk szózatokat intézni. Lássuk akkor, hogy mi válthatta ki az elmúlt rövid időben, kétszer is az, hogy ez mégis bekövetkezhetett, ráadásul úgy, hogy utána senkit sem vittek hátra csavart kézzel, kényszerzubonyban elmegy elmegyógyintézetbe, intézetbe. Ezeket a tetteket a Magyarország és az amerikai népszavában is meglosszázták. A sorcsvábi András nyitotta meg a heti naplóban, az történt ugyanis, hogy Farkas Flórián Fidesz Lungodrom nem tette leget a szerkesztőség meghívásának, amire azt teszelték ki a sajtómunkások, hogy a politikus távollétében fogják sarokba szorítani igen kemény szavakkal és brutális hatású filmbejátszásokkal. Ez a hozzáállás Ebes Györgynek népszava bejött, egyébként nem írta volna, egyelőre nem sikerült teljesen elszigetelni a swábihoz hasonlókat, akik tudják, milyen az igazi újságírók. Az amerikai népszava szerzője már nem volt ennyire lelkes, kifogása azonban alapvetően nem a módszerrel, sokkal inkább a kiválasztott személlyel volt. Azt róta ugyanis adrás személy, hogy izmozni nem csak a vezeték nevében félelmetes Flúriánnal lehetett volna. Vasárnap az M4 Sport arra készült, hogy a labdarúgók szövetségi kapitányát fogja szóra bírni, 3 30 órával a beígért jelenés előtt lemondta a várvavár találkozót. Az etiket itt tehát eleve nem volt farbarugva. A diszkréció annál inkább egyébként nem szerezhettem volna arról tudomást, arról a képtelen ötletről, ötletről egyébként, hogy a Stréber MLS, Magyar Labdarúgó Szövetség, saját kapitányát kész lett volna egy válogatott labdarúgóval és a főnökével kiváltani. Belkesi Judit biztos abban a hídben tette fel a szempilla rezzenetlenül a kérdéseit egy üres székhez, hogy ezzel jól kivágta a rezet, pedig dehogy. Ahhoz, hogy ezeket az üres székekhez intézett szorikat megérthessék, egészen 1986-ig kellene visszamenni az időben, emlékezetem szerint. Akkor történt, hogy Mester Ákos egy politikailag és emberleg is kikeszthetetlen média személyiség, egy élőlebonyolítású tévéműsorban azért beszélt egy ülő alkalmatossághoz, mert az a magas rangú riportalanya, akinek oda volt készítve, ígéretet atacára nem jött el. Arra, hogy 1986-ban diktatúra volt-e vagy sem, arra válaszoljon Ungvári Krisztián, azt hiszont talán én is meg tudom felelni, hogy mekkora meresség kell akkor egy ilyen cselekedethez. Kérem szépen, nagy. Mert anna az illetékes a távolétével nem csak azt jelezte, hogy nem akar valamiről beszélni, de tettével azt is nyilvánvalóvá tette, hogy vele együtt a téma is, ahogy akkoriban mondták, embargós. Ezzel elvileg a múlt század as éveiben nem lehetett szembe menni. Én akkoriban már aktívan rádióztam, ismertem a műsor szerkesztőjét, talán fajérrandás volt, bár arra nem emlékszem, hogy a kamikázi akcióval a műsorvezető mármint mester Rákos mást is beavatott-e. Azt viszont a tévedés minimális kockázatával kijelenthetem, hogy ezzel a megnyilvánulásával, hogy kihasználta az élőlevonyítású műsor által biztosított lehetőséget, a 168 akkori főszerkesztője örökre beírta magát kis média történetébe. Nos, ezt az emléket be a heti napló és az M4 Sport beszennyezésével. Mert ma ugyan korlátos a média szabadság, de a székekhez intézett monológok 2017-ben kockázat nélküli gyerekcsínyek, amelyek hogy glóriát nem vonnak senki fejekőrét, de glosszákat sem érnek, szerintem. Sem itthon, sem külföldön. Mármint amerikai és magyar népszava. Svábi megszólása egyedül kevés lett volna egy jegyzethez, de a második esetel összekötve meghúzható volt a maga megyenese. Tettem közben, megpróbáltam elképzelni egy nálam sokkal fiatalabb nézőt, akinek életkorából adódóan nem lehetett előképe arról, hogy mi a jelentése az üres székhez való beszédnek. Egy közéleti műsorban végül legyintettem, mert rájöttem, hogy egy 20 éves nem lehet tisztában a Ákos 31 évvel ezelőtt tanúsított bátorságának jelentőségével. Szóval arra kérem szépen a médianyulakat, hogy feltűnési viszketességükben nem áskáljanak. Töltetlen puskákkal az a vadászok dolga, töltve vagy töltetlenül, és ha nem lettem volna számukra eléggé meggyőző, akkor legyenek szívesek felnézni az égre, ahol azt fogják majd tapasztalni, hogy nincs olyan kondenscsik, ami maga után húzna egy repülőt. Már ahogy ez velem megtörténni szokott, Aznap, amikor ez megjelent a 24.hu-n, önök 24.hu megjelentést hallottak, és elfutottam, Mester Ákossal, aki egészen kiválóan néz ki. Mondtam neki, hogy éppen ma fog megjelenni róla egy írásom. Egyben megkérdeztem tőle, hogy ő miért haragszik rám hogy az elhúlt időben a köszönésemet se fogadta elmondta, elnézést kértem tőle ez két héten belül már másodszor fordult elő, mert korábban hidasi Eleonórát köszöntöttem fel a születésnapján ő is haragudott rám okkal tőle is elnézést kértem egy talán 6-7-8 évvel ezelőtti esemény kapcsán, talán hamarabb is megtehettem volna, talán törölve talán akkor azt a rossz mondatot nem kellett volna mondanom, talán törölve és itt felmaradt a hangsúly 4 és 9, -9, -9, -9 -6 -6 -1 -1 -1. az elérhetőségem akkor is, hogyha önök korlátosan tudják hogy ez a kérfejancsi ilyenkor szól Deben a három hónapban, már mint augusztus végéig ez így marad. 48909999 és 0836771161. És miután a győzelem vagy mielőtt még a győzelem című szám megszólalna, én azt kérdezném önöktől, de bármilyen ügyben telefonálhatnak, hogy értik-e azt, amit én nem értek. Hogy Jordán Tamás a teatro alapító igazgatóját választotta meg a Vörös Sándor színház igazgatójának csütörtökön szobai közgyűlés egyhankulag. Önök értik -e azt, hogy mi történt azóta amikor nem választották meg. 489-0999 és egy. Ha minden igaz, akkor 9 óra után két beszélgetést is folytatok majd ez ügyben, de most az önök véleményére vagyok kíváncsi ennek kapcsán, vagy amiről akarják. Elérhetőségem, ez egy városi szám 489099 és 063677161. Most ugye hosszan felidézhetném, hogy mi minden történt Jordán Tamással az év folyamán. Ugye szerződése lejárt, volt az eperies történet, volt a közgyűlés. Juregő! Tiszteletel! Lesz ismétlés a műsorban, hogy mind az előző rádió Na, jó napot kívánok! Ennek a műsornak azt hiszem, hogy nem, hogy aztán később hogyan van, azt nem tudom. Egyébként pedig az egyúrás műsoroknak már, ami hétfőtől csütörtökig van, azok hat és hét között vannak megismételve. Nagyon jó! Köszönöm szépen! az emberek általában vannak Köszönöm! Győzelem! Hogyan viszonyulnak a Jordán történethez? Hogyan viszonyulnak az akármihez? 489, 0999 és 063677161. Azért, ami a Jordán történetet illeti, az oda át önöket a másik frekvencián azért valamennyire érdekelte. Most jöjjön az, aki a múltat, és jöjjön az, aki a harcot, most éljen az, aki magát és a társakat nem felejti el. Lássuk újra az éken, győzelem és éjjel a padmúlt Amíg telefonálnak, addig elmondom a menetrendet. A jövő héten hétfőn vagyok, kedden szerdán, csütörtökön, pénteken ismétlést hallanak. Az azt követő héten, tehát a 26. héten hétfőn, kedden szerdán vagyok, csütörtökön és pénteken nem. A július 3. kával kezdődő héten végig vagyok, a július tizedikével kezdődő héten keddig vagyok, és aztán legközelebb július 24-én. Tehát elég jelentős kihagyások vannak az elkövetkezendő 5 hétben. Egyébként ma lesz este a hírtelevízióban az a célpont, amely a partnod, egy kártyapartira való elutazással lesz kapcsolatos, lász, lász, lász. És amiről a magyar nemzet szerdán számolt be, miközben az esemény pénteken volt. Mármint hogy pénteken szállt le az a repülőgép, amely egy sajátos összetételi csapatot tartalmazott, és akikkel kapcsolatban a legkülönbözőbb találgatásokba fogott a hajdan volt kormánypárti magyar nemzet. Elérhetőségem 489099 és Most pedig következzék egy nigériai CD, aminek az az oka, hogy imáron Nigériában is van ismerettség. Én nigériai cd még soha az életben nem játszottam le, és nigériai cd még soha az életben nem hallgattam. Zagadat. It's your boy. It, it, it, it, ha valaki érti, hogy miről énekelnek Legyen szíves a fordítást megadni 4 8 9 0, -9 -9 -9 -0 Baby, make you know they rush me. I beg you, make you treat me with caution. Leg over, my baby, give me leg Hangova Hangover, baby, she dey give me hangover. Hey, hey, hey. Leg over, oh no, me give me leg over. Hey, game over. Miután give me a tamás nem különösebben izgatta föl, mint ahogy az uj szer miniszterelnök bakás pedig még alszik, Azért érdeklődöm, hogy vessek e föl újabb és újabb témákat, amelyekkel próbálom kitapogatni, hogy mi iránt mutatnának érdeklődést, vagy pedig szóljon az elkövetkezendő közel negyed órában, pontosabban mondva 10 percben zene. Ebben a fél órában, tehát utoljára ajánlom fel ezt a két telefonszámot. 489 099 és és 0 kötlete még számtalan, de bevárom, hogy ezeket előhívják belőlem. 489 és és She dee see me like a Johnny, just go oh my, my monkey dee walkie, okay. my booty just the chop May I go trap all wash washie As long as you give me my portion, Baby make you know the rush me I beg you make you treat me with caution uh -huh. Let go, my baby give me let go uh -huh. Hangover, baby she dee give me hangover Hey itt megé méguró. É, Game Bova. kangi Itt senki. Ezek olyan hallgatók, akik ráakadnak a horogra, mint halak, és aztán leesnek róla. Friend, they deep. Friend, they ezt is a honpolárnak küldöm. A kockás a fél, és én egy kuplét szűnögött, most neked, úgy látom, ha rád, bár vicces, hogy erre is azt mondom, hogy ismered, nyilna a szám és elmondanám, hogy az nem nagyon lehet. De kockás a fél, és elaszik rajta a lustal, lelki, ismeret így elhallgatom, hogy ezt a dal de soha senki még. Nem halad, el az, Jó reggelt! Jó reggelt! Na, szeretnék, hogyha lehet egy választatolni. Figyelek! Túlni. Szerintem kétféleképpen lehet értékelni itt a magatartást, ugye szokták a Fideszes magatartást, mikor elég nagy ellenállás van, akkor gyávasárnak nevezni, és szokták annak nevezni, hogy tesztelik a közöleményt, és hogyha nem jön be a húzásuk, akkor visszakoznak. Én nem tudom a kettő közül melyik a szimpatikus, én inkább talán szavadom, egyik szavadom. se. Háló? Talán egyik se. E, igen. De én azt mondom, és hogyha Fidesz váltásba, vagy kormányváltásba gondolkozunk, akkor én a rosszabbik változatra szavazok, hogy nem gyávák, nem tesztelnek. De a Jordán féle történet az ön számára miről szól? szerintem arról szól, hogy a politika mélyen belenyomul a kultúrába, és nem kulturális érték alapján, hanem. Jó, de akkor pillanat. amikor először nem sikerült, akkor kudarcot vallottak, és a kudarcot azzal egalizálták, hogy másodszorra szabad utat engedtek annak a személynek, akinek előszörre nem adtak szabad utat, miközben semmi nem változott? Igen, én így gondolom. Hogy elég nagy ellenállás, elég nagy felháborodás volt, és akkor inkább szabad utat engedtek, mert mert megpróbálták nem ér, valószínűleg nem érte meg nekik szavazatba kapcsolatban de nem érte meg nekik belállni ebbe az ügybe, hogy mégis keresztül én nem lehet, tudom, hogy ön hány éves nem tudom, 60. mivel 60, nem tudom, mivel foglalkozik és fogalva grafikus művész vagyok és nem tudom a politikai hozzáállását sem mondjuk úgy, hogy nem magyar értelemben liberális vagyok. Tehát mondjuk egy német értelemben. Akkor azt értelem kérdezem öntől vagyok. magamból kiindulva, hogy amit előszörre, és most nem is a Fideszről beszélek, hanem kövess el ez bárki. De lehet a Fidesz is. Vagy lehet egy, egy önkormányzat. Azt kérdezem Én. öntől, hogy a második esettel jóvá tettek mindent az ön szemében abból, amit az első esetben elkövettek? Szerintem semmit nem tettek jóvá, de... Hogy a saját marketingjük szempontjából... Jó, de az a saját marketingjük, hogy az önfogalmazása az arról szól, hogy azért ez többek számára pozitív üzenettel rendelkezhet, miközben ön és én ugyanúgy gondolkodunk róla, mert hogy a második cselekedettel nem írták jóvá azt, amit először elkövettek. Igen, én így gondolom. Azért gondolom így, mert egyszerűen én szerintem a mai politika és ebben a, jelenleg a Fidesz a csúcs, úgy dolgozik, abszolút populista módon dolgozik, úgy dolgozik, hogy nem a szűk értelmes gondolkodó rétegre az rossz, hanem a, már bocsánat, a szója megfüjjíthető irányítható. És mit gondol arról, hogy ön, vagy adott esetben a Jordán ezt éppen és egészségesen túlélheti, vagy mindenképpen hagy rajta egy olyan nyomot, amely a szó nem jó értelmében befolyásolja majd az elkövetkezendő időben, miközben mindent elkövet annak érdekében, hogy ebből semmi se látszódjék? Hát szerintem fog nyomot hagyni, hogy ő ezt intellektuálisan, ugye van hátországa intellektuálisan, ő, hogy tudja ezt felülírni, és ő beszámára lejátszani, ez egy másik kérdés, de biztos, hogy fog nyomot hagyni. Nagyon szépen, köszönöm, a telefonált. Egy telefon még belefér. hét egy 06 hat 1161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 Na most neki már nem kell, és nekem se ő, így ugorjuk is át a csaj. Légy a magába, kivetkező következő, aki a múzsasságra hajt. Felejtsük őt, mert úgyse bír neki az összehasonlítást. Ezt hagyadjam neked, csak úgy előszó helyet, neki meg majd más ír más. De én ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt egy másik nőnek írtam. Jó reggelt, számom. van egy rejtély, miért ragaszkodik a halkas glóriámod a fides? Ön egy értelmes ember, én nem értek. Én sem. Én azt tudom önnek mondani, hogy teljesen. Nem, be kell, hogy álljuk, azt kell, hogy mondjam, hogy önnek teljesen igaza van, és ennek a rejtének a feloldásához egy olyan kulcs kell, ami nem én vagyok. Nem, tényleg, tényleg, nem tudom. Tényleg, tényleg nem tudom De azt, amit ön lát Az egy teljesen jó dolog Valamit tud És ennek a és látható módon Amit ő tud, azt nem akarják közzé tenni Fogalmam sincs, hogy mi lehet Tényleg nem, nem is akarok találgatni Se jót, se rosszat de nem az a megoldás, hogy a távollétében lebűnösozzük meg, lebűnözőzzük meg, szélek, meg. Én csak hogy itt, itt, hogy senki nem kapott a, a pontot a célnak megfelelően egy és akkor itt valami nagyon nem köbben. Hát Ez fordítva lenne a másik oldalon, már rég, rég láncon vidnék meg. Bezetnék, ugye? Hát látja, ez, ez még szomorú, mint a farkas Lórián, mert ha belegondol abba, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy van az igazságnak egyik oldala, meg másik oldala, annak függvényében, hogy éppen kormánypártokról, vagy nem kormánypártokról van szó, úgy, mint ahogy a pénznek, az aprópénznek, a fénypénznek van két oldala, ez maga a borzalom, mivel az igazságnak hiejelegű két oldala nincs, és nem is lehet. Tehát, amit tegnap Kúsa Lajos elkövetett Rónai Egonnál, az a média bűnözésnek egy olyan magas foka volt, én aztán beszéltem Róna Jegonnal, de ezt most nem tehetem közzé, tehát amikor ő a bíróság ítéletét felülbírálva közölhető, hogy nem lehet egyébként ártatlan egy olyan személy, akinek 8 útlevele van, az egy olyan belavatkozás az igazságszolgáltatásba, amit ember nem engedhet meg magának, és miután Kósa Lajos ember, így ő sem. A civil Rádió adását hallja a 98 MHz-en. Ki a beképzelt vándormadárok itt magán kívül? Nem érdekel semmi másba, mert csak folytja a szót. Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak? Kíváncsi semmi a helykérés és a jobbítószárték hajt. meg egy képzelt álbózkos Szeretném nem működik, tehát hogy az az újrahívás, akkor ez nem működik. Pedig azzal is majd valamit kéne kezdeni a későbbiekben. Jó reggelt lehet! A vonalban Balogh Gyula, aki többszörös öröm tulajdonos egy részről megjelent egy könyve, a Jordan Story, másfelől pedig a Jordan Story főszereplője, Jordán Tamás, tegnap örömhírt vehetett ott a poszton Pécset. Melyikről beszéljünk inkább? Mind a kettőről, főleg az elsőben voltam jelen, mert sajnos, a, a, ahogy a Tamás erre reagált, hogy a társulat pont nem voltam ott tegnap este, de örömmel, örömmel tapasztaltam, hogy, hogy ez lett a döntés. Bár a Tamás már a könyvemutatón ezt megjósolta, illetve előtte is ugye beszéltem vele, mert több bizottság, és ugye a szakmai bizottság, gazdasági bizottság ugye egyhangúak támogatta őt. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki hát talán most átolcettig ismered a Tamás életét, meg tudod mondani, hogy a két döntés között mi változott meg szombathelyen? Hát, jó kérdés. Próbálok erre válaszolni. Szerintem egyszerűen tehát ő, bizonyos ő, ő, politikusok, vagy tehát ma, maga ott a helyi vezetés rájött arra, hogy túlőtt a célon, Ilyen egyszerűen lehet. Ő... Te maximálisan támogatta, de magadban Tamást másodszor, mondván, hogy az ember azt is mondhatja egyébként, és én ezt Jordán Tamás testvérének, akivel másokból találkoztam, mondtam, és talán a Tamásnak is fogom mondani, nem ünneprontúan, hogy végül is maga a színház és szombathely le is fedik egymást, meg nem. És ebben az egészben azért volt egy olyan, bár lehetséges, hogy én ezt alapvetően rosszul látom, hogy az ember olyan helyre nem szívesen megy, ahol őt nem látják szívesen, és természetesen tudom, hogy más szombathely és más a színház. Hát egyrészt uh, Tamás ugye nagyon elkötelezett uh, az iránt, amit ott elkezdett, és uh, tehát ott ez egy komoly szakmai uh, út, vagy egy uh, teljesítmény, vagy tehát egy szakasz, ahova eljutott egy társulat. Ugye folyamatosan ott vannak a, a poszton, uh, uh, ugye meg kell nézni a rendezői gárdájukat, felépített egy társulatot, tehát nyilván ezt ugye nehezen hagyja ott, bár ő ugye híres arról, hogy ott hagy dolgokat, és újat kezd, tehát elvileg fel is hatatnál, de azt lehet érezni, hogy ő megszerette ezt a szombathelyet, és egyszerűen nagyon otthonos, tehát nagyon elfogadott a, tehát maga a társulatot illetően, és ott szombathelyen is. Tehát egyrészt... Ő, tehát ilyen módon ezt szerintem nem akart elengedni. Másrészt, a, amit én most itt a, a kötet kapcsán is másoktól, és ő, ő magától is ő, igazából jobban megismertem, hogy, hogy ő egyszerűen ezeket az éles helyzeteket nagyon kedveli. Így, nem... igen. Ez így igen. Egyetlen kérdésem marad még, mert igen. elvileg ővele folytató a beszélgetés, és az életem egyik legmorhább kérdését fogom feltenni, miközben azért természetesen feltehető. De rájöttél -e arra, hogy mi a Jordán titka? Hát talán a személyisége. Én ezt értem, ez így van, de a személyiségében mi a frázskúnyó? Ami egyébként eltanulhatatlan, hiszen Igen, hogyha el lehetne az tanulni, az akkor te is én is ilyenek Igen, lennénk, hogy Igen. a kövek leomla, leomoljanak, de ez nem eltanulható, vagy csak nagyon mérsékelten. Igen, az a, a, valószínűleg ez a genetikai kód, amit ugye ő hozott magával, mégpedig az, hogy, hogy egyszerre van benne, tehát ez a mérnöki agy, ez a rendszer szemlélet, és másrészt pedig egyszerre tud színész érzelmeket közvetítő... bele Beleszerettél? Érzel, Eddig is kedveltem, de... Nem azt a kedvelés az nálam nem egy... De beleszerettéle, mert én, én már réges-rég beleszerettem. Akkor nem homoerotikus értelemben. Mondjuk ki, igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert. Mármint a Nagyon könyvel és attól függetlenül. Szia! Köszönöm, szia, Önök balógyulát hallották, és rövidesen... Hát legalábbis remélem felveszik. Egy színésznél sosem lehet tudni. Nem, mintha a politikusok mindig felvették volna. Hello, városom, utcák, emberek, nappalok, éjszakák, hajnalok, és reggel úgy kelek fel, hogy tudom, hova tartozom. Kiflik kávét, ha meg villany, na hello, szomszéd, a kutyát hogy van? Futok a szél, anyagamban lihegve Jó reggelt lett! Aki a múltat is jöjjön a... Gyordán Tamást hallják. Örülsz Tamás? Hát örülök, természetesen. Jól lehet azért ezt az eredményt. Már tudtuk korábban, hogy várható volt, hogy ez lesz. beszéltem, aki ugye téged megörökített. Hányan örökítettek már meg téged? Ugye megörökítettet te saját magad? Igen. ugye. Apukám, <gül> Igen. Közben megismerkedtem egy testvéreddel. A Péter. Igen, igen, igen, igen. De 18 interjú be, mert nekem még nem volt alkalmam elolvasni, csak belebe bele, Azt kérdeztem a hallgatóktól, majd arra kérlek, hogy egy kicsit közelebb gyere a mikrofonhoz, vagy pontosabban mondva a telefonhoz, igen. hogy tudod-e, hogy mi történt? Tehát, hogy mi változott? Hát, az változott, hogy, hogy nem találtak Újabb jelöltet. Szóval, hogy egyedül maradtam, tehát nem volt ellen, hanem nem volt itt támogatniuk, nem volt itt segíteniük. Tehát egyszerűen a placon csak én maradtam. Ez vajon minek következtében állt be? A személyed okán, az első esemény okán, hiszen egy város, tehát egy színház vezetése az gondolom sokak számára a szakmában vonzó dolog, és másodszor nem jelentkezett más. Először se jelentkeztek sokan, de akkor legalább voltak ketten. De most senki más rajtad kívül. Hát úgy voltak kettet, hogy voltunk, mi Igen. Én az, Én azt az titkó azt az első pályasztatásnál, hogy akkor sem lesz jelentkező. Mert arra gondoltam, hogy a szakma, bármilyen politikai oldalra gondolok, a szakma művészi része, tehát a művészek azok szeretnek engem is elismerik a munkámat. Tehát Dél András nagyon sajnálom ő, hát belekerült ebbe a kalandba, nem tudta hogy mire vállalkozik, tehát ott még lehetett meccselni. Hogy Ha a hogy most miért nem jelentkezett senki, nem akar senki olyan helyzetbe kerülni, mint amilyen de ember a Hibán, hibán, hibán. Én ezt értem, de én azt kérdezem tőled, és remélem, hogy a mi kettőnk viszonyát ez nem fogja nagyon kikezdeni. Ez a kérdés, hogy nem gondolod-e, én értelek téged, egy tízes skálán tízesre, de nem gondolod-e, hogy te úgy tekintesz erre a színházra és ennek a színháznak a vezetésére, mint ahogy tekintesz a feleségedre, hogy már pedig a feleséged a feleséged, a senki ne akarja elcsábítani, még a közeléből is hash. Tehát, hogy ez a színház, ezt te hoztad létre, a te gyereked, nehogy már itt valaki jelentkezzen érte, ha te is ott vagy. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, szerintem igen. Teljesen, teljesen érthető hogy ezek, ezek a kérdések joggal merülnek fel. Hát nem úgy érzem, hogy ez az én személyes tulajdonom, hanem azt érzem, hogy sikerült létrehozni valamit, jó, de az előző mondatodban azt fogalmaztad meg, Tamás, hogy hogy a frászkonyhóban lehetett a szakmában az, hogy valaki azt, amit most elmondtál, és mindjárt abba hagyom a pofázást, nem értékelte, és nem érte át, hogy hogy létezhet az, hogy valaki fel akarjon nevelni egy színházat akkor, amikor az apukája él, és nem akar lemondani a gyerekéről. Én ezt ugye jól érzem. Jó, ezért is tetszik, ugye nagy szemességek. Érde hát, mert, mert, mert, mert értelek téged, és ugyanakkor az van bennem, hogy ez az elvárás benne teljesen jogos, ezzel együtt ha valaki elindul érte, hát akkor a, a népmesében is az van, hogy a király kisasszonyé sokan indulnak, miközben az apja nehezen válik meg tőle. Majd megkeresem azt a népmesét, amely teljesen analóg. Nincs olyan, nincs, nincs analóg. Arról azt mondom, nem, hogy én el, mert én csináltam ragoszkodom valamihez, ami hihetetlenül csodamódon, most el a dolgot, megy fölfelé. Itt szakból, most is a posztról beszélek. Szakmai elég is sem vannak. A társulat homogén, szeretik egymást. Engem is szeretek. Tehát az olyan, olyan úton vagyunk, amelynek még van folytatása. Én nem úgy ragaszkodunk, hogy az enyém és én csináltam, Bár ha menne, akkor nem csak én gondolnám, hogy abba kell hagyni, hanem nyilván még sokan a társulatból is. De most mindenki úgy érzi, hogy nagyon megy a szekér, és kár lenne, nem folytatni ezt utat, Tehát én a posztot is magamtól hagytam abban a Simón Hát úgy könnyű persze, amikor az ember maga hagyott, ugye azt mondja a az egyik uh, forrása sok közül. A közgyűlésen szót kér dr. Takásné dr. Tenki Mária, jogi és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke, aki korábban azt mondta, hogy személyesen előnőrizné szakmailag a szinkáz munkáját, és aki elismerően szólt, itt az van egyébként írva, vagy elismerősen, ami egy, egy, egy, egy nagyon jó kis frajdizmus, aki elismerősen szólt Jordáról és a pályázatáról, valamint a színház eddigi munkájáról. Azt kérdezem tőled, miközben nem vagy pszichológus. Mi történt dr, Takásnél, dr. Tenki azt a, a, a, félre én tudom, és én régóta ismerem, és régóta dolgozunk, és valóban nyárszínházban. Ő ebben a szorongatott helyzetben, amikor mindenki kígyott békát, kiabált az én munkámra, mert hogy azt állították, hogy a városnak nem ilyen színházak kell, erről is szívesen beszélek, mert ez az élet is én elfogadom, hogy van ilyen. Ő csak azt mondta, hogy a, annak a bizottságnak a feladata ellenőrizni a mi munkánkat, amelynek ő az elnöke. Nem gondolta arra, hogy belül a próbákra, és ötleteket ad, és műsorok tervet készít. Nem arra gondolt, hogy szemben, hogy van tíz, azt hiszem, hogy tíz pont, amit a, a fredép, tíz feltétel, amit teljesíteni kell az igazgatóra, Hogy azokra jön Rosszul sikerültek a szavai. Elhívtam, volt, volt már, már máskor is, a női vállalkozók körének, de nagyon pontosan az elvelezésük. Én adtam lehetőséget, hogy időként találkoznak, mint hogy mindenkinek, aki egymással akar venni. Tehát nekünk volt egy normális kapcsolatunk. A záró ürésre elhívtak, ő maga mondta, hogy hihetetlen zorongással jött el, a kollégái ismerősei lebeszélték róla, hogy fügykoncert lesz, hogy provokáció lesz, és a legnagyobb meglepetésére lement egy egy örönteli eredményekről beszámoló társatűvést, és utána ő is szót kapott. És mi egyáltalában őt nem bántottuk, amitől ő lett tehetesen megkönnyebb mert hogy egyébként sincs sajnos nagyon hosszú időnk, ugye te tetted szóvá, én pedig figyelek rád, és követem részint azt a nyomvonalat, amit lehetővé akarsz tenni. Mi volt az elképzelés, milyen színházra van szüksége szombathelynek, ami egyébként nem lett volna azonos a te nagyon sokan mondják azt, Itt, hogy a tekintetben kell venni azt is, hogy nem volt korábban a színház. Az emberek nehezen élnek, fáradtak, sokat dolgoznak, akkor a színházba elmennek, ki akarnak kapcsolódni, nevetni, kacagni, örülni akarnak, megkönnyebbülni akarnak. Ez a többségi éleménye, és ezt igenis tiszteletben kell tartani, mert sokféle néző van. Éppen ezért a mi műsortervünk, amit nagyon nehéz összeállítani, Figyel arra, hogy legyen benne bogozat, mint most a jövőre lesz Södővígjáték, rendben benne zenés, a sztárcsinálókat fogunk csinálni. Legyen benne komoly darab, mint el lehet Tehát bárki visszanézi a tíz szezon, vagy most a tizedik, jön, kilenc szezon bérletkínára, tehát azt tapasztalja, hogy tudatos törekvés arra, hogy minden réteg megkapja magáét. Ha csak mulattató, szórakoztató színház lenne, amit a többség akar, akkor több lenne közönség, hiszen nem mondok, város járnak. Ott is lett rengetegen színházban, ahol csak a kacaktatásos darabok meg a zenések mennek, de nem lenne ez a színészgárda, amelyik művészek vajon magát, és az érdekű, hogy a színház a társadalommal egyáltalán tud-e hatással lenni, és arról szól-e, amelyekben a mindennapi gondjainkkal foglalkozunk. Nem lennének ezek a színészek is. Biztos, hogy nem lennének ezek a rendezők. Lenne egy színház, amelyik még házakkal akkor ismerhetne. De én azt már nem ígyom színházak, hanem. Igen, valami szó. Szóval Egyet a az répcsélok. Azt, azt minek tulajdonított, hogy a bizottságban, hogy ez egy bonyolult, hosszú folyamat, vagy ha nem is bonyolult és nem is túl hosszú, de akkor is egy folyamat. Hogy az a bizottság, ahol korábban más döntés született, jóval benne volt az Eperjes, és egyáltalán egy ilyen bizottság összetétele, mennyiben határozza meg azt, hogy a nebuló, ez így be Jordán Tamás mennyire tud megfelelni a bizottság elvárásainak is mennyire nem, és tisztában vagyok azzal is, hogy imáron csak egyetlen jelentkező volt. No, sokféle bizottság szokott, mint a szakmai bizottság. Így, ahogy mondod. Én milyen, nem is. Nem, nem akarok kitérni a város előtt. Mit jelent az, hogyha egy szakmai. Egy másodperce, várjál, Az előző bizottság nem hallgatott meg. Ez a bizottság meghallgatott, vagy elmentél? -e? Nem, el elmentem és meghallgatott. De én jól emlékszem, hogy az előző az első alkalommal nem hallgattak meg? Nem, nem került sor arra, mert. Teljesen érthetetlen módon közigazgatási, jogi problémákról beszéltek, hogy egy kell az úgynevezett kiszivározhatás, meg a botrányos körülményekre hivatkozva. Az a bizottságnek nincs olyan kompetenciája, hogy ezt a kérdést. Oké, okay, akkor a második esetben mi történt? A második esetben törvény szerint zajlott minden meg, hogy a versélybizottság jűlésen meg a bizottság tagjait, hogy foglalkozzanak-e Jordán Tamás pályázatra, holott a színházi törvény kötelezővé teszi a meghallgatást, és nem is a meghallgatást, a bírálatot. Tehát a beadott pályázatról, ha az formánylag érvényes, vélemény, kötele, törvényi kötelezettség a bizottságnak véleményt alkotni. És ez nem történt meg. Tehát ez a bizottság nem is, ezt a bizottságot nem érdekelt, hogy milyen az én Ugye, de ez a második bizottság, illetve a közgyűlés is tutommal egyhangulag ellenszavazat nélkül döntött melletted. Igen. Van ebben kérdés? Nem, azt kérdezem, hogy ez, hogy ez így, így, így, így gondoltad-e. De én ne, biztos voltam benne, hogy ez lesz, hiszen én szívesen elhiszem azt, amit a polgármester úr mondott, hogy az ő neki a legnagyobb vágy az, hogy olyan körülmények között legyen a közögyűlés által igazgató és is. Olyan körülmények között, teljesen tiszták. Ők legyőzött, nem gondolták tisztának. Mennyire izgultál te? izgultál te annyira, mint az önkormányzati alkalmazott? Én, én egy picit izgultam. Hát a, a, már most melyik szakaszra volós? Bármelyikre. Kérdező. Én amikor ráadtam a fájázatot, akkor... Mert azért arra emlékszem még, hogy az előző Antsia, mint ugyanaz, mint ez, csak éppen most más hullámhoz szól, ott ugye én egyszer megkerestelek téged a legvégén, és ott azt mondtad, szokásodtól eltérően, hogy nem Tartják a környezetedben szerencsésnek, hogyha te előtte beszélsz, és azért azt a más egyező meg, hogy nem ugyanaz a Jordán volt, mint aki általában megnyilvánul, mert az a Jordán az általában nem szokott ilyenre adni, ott pedig azt mondtad, hogy ha én elengedlek téged, akkor abban élnél, és azt gondolom, hogy ha nem engedtelek volna el, akkor se beszéltél volna. Emlékszel erre? Hogyne? Hogy a... Sajnos azt kell mondjam, hogy. Ott nem színászakmai kérdések voltak, egyáltalán csak politikai kérdések, még hogyha nem is abban a ruhában voltak, amit föl kellett volna venniük Neked van politikai ruhát, Tamás? Ne, Vagy rádraknak? Én... Rámraknak, a bélyeg van rajtam, rámraknak, és mindig mondom azt, hogy én szerintem egy intézményövető egy színház igazgatója nem nyilvánulhat. Mert az, az, nem az, ő nem tudja magán véleményét mondani, mert képviseli az intézményt. És a mi színházunkban is nagy békességben élünk, de vannak szignisikással, ilyen meg olyan oldalon gondolkodó álló emberek, de én, én nem tehetem meg, hogy kiállok a magam véleményével, mert ebben az esetben ilyen nincsen. Én egy intézmény képviselek. Azt kérdezem tőled, hogy egy pillanatra se érezted azt, amit a testvérednek mondtam, és utólag se szívnám vissza, hogy ha nem is jó kifejezés, de rátukmálod magad egy olyan közösségre, amely nem kér belőled, miközben a te közösséged a színház, ez a közösség pedig a közgyűlés volt. Egy pillanatig nem gondolkodtál el, illetve biztos voltál abban, hogy a vége a számodra pozitív véggel ér. Nagyon fontos, hogy kell mondanom ahhoz, hogy ha tovább, ezen az utolni áldozik. A rátok már szó nem periórálló nekem. Oké. Ha nem lenne tertházra a színház, ha nem lenne az, hogy már márciusban a szezon végig nem lehet jegyet. Jó Tamás, de akkor válaszoltál a kérdésre, te nem vagy hajlandó a közgyűlés logikáját követni. Sőt, nem tud érdekelni az, hogy menjen, nem szeretnek minket, hogyha az, amit csinálunk, az ilyen sikeres... Tökéletesen érthető, de azt ugye tudod, hogy téged, ugye eddig is szeretett az Isten, mert ami veled bekövetkezett szombathelyen, az Magyarországon ritkán következik be. Bár lenne több jordán. Hát én ezt tudom, és, és nem győzök. Elmehetsz a templomba, vagy magadban mondhatsz egy imád, még, ah, tehát Tamás, állj! amit te most megkaptál, az neked jár. De azt tudom neked mondani, hogy olyan, hogy jár, olyan nincs. Tehát az ember amikor jár neki valami, akkor is meg kell adni azt az alázatot, amivel az ember azt mondja különösen egy ilyen szituációban, hogy köszönöm Istenem, nekem ez jár, de köszönöm, hogy te ezt is figyelembe vetted, és ezzel együtt odaadtad nekem. Jó, én most akkor, ha még, még van egy pici időnk, olyat mondok, ami. Ami, ami neked is jár, mert nagyon jó ami mi kapcsolatunk, és jó tudunk hogy ez a döntés, amire én fel készülve, és hát biztos is lehettem benne, ez nagyon nagy felelősséggel jár, mert milyen szép lett volna Márti... Is... Például nem hallhatsz meg? É, igen, már... Ugye, mert ugye a korodat is felhozták? Persze, az is De Tulajdonképpen nem, nem tudom, hogy nem jártam volna el jobban, hogyha olyan csúnyán, számomra csúnyán befejeződik, és megmarad egy teljes egész, ami az életművet jelenti. Most a felelősség az, az hogy általában az időben nekem legalább olyan volt, hogy még jobbat kell csinálni, hogy igazán győz, győztesnek mondhassam magam. Utolsó kérdésem az, hogy neked varázslatos személyiséged van, erre nem kell reagálni, de azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami történt itt az elmúlt hónapokban, miközben hihetetlen jól eshetett a szakma, és néhány ember kiállása a nem szakmából. hagyott te benne tüskét azok által, akik azért megpróbálták ellehetetleníteni azt, ami végül is bekövetkezett? Mert bennem az van, hogy a Bétót mondta mindig az, hogy ő sose érdekli a Bétót László, hogy ő se érdekli a negatív kritika, mert az őt nem befolyásolja, de én még embert nem láttam, akit nem befolyásolt volna, legfeljebb mindent elkövetett, vagy letagadja. Azt kérdezem tőle, hogy mindaz, ami vele történt az elmúlt hónapokban, hagyott-e rajtad nyomot? Milyen nyomot hagyott, és fel tudod-e tételezni azt, hogy ez akár pozitív módon befolyásolhat az elkövetkező időben, vagy hogyan befolyásolhat negatívan? Nem fogok többet kérdezni, mert aztán a Horgas Pétert kell felhívnom. Jó. Nem tudom, soha az életemben nem tudtam haragot őrizni. Elfel, a papkiszta odajött hozzám valakivel, beszélgettem, azt mondta, gyere csak mondom, mi, mi van. Ideféjt, ezzel az emberrel haragban vagy. ez A feleségedről beszesz. Igen, És akkor is és, és mondom, tényleg haragban voltam, nem csak elfelejtettem. <gül> Tehát semmi, az égvilágon semmilyen tiske nincsen, és nagyon gyorsan mondom azt, hogy a színházi fél évszázad is segít benne, meg a gének is hozzájutnak, hozzá ahhoz a képességhez, hogy én lássam a másik félnek az igazát is. Tehát mindenhol valami igazság van, ami mozgatja az embereket. Hát figyelj, amikor gratulálok neked, akkor mondanám azt, hogy győzött az igazság, de ugye az igazsággal nehéz ez ügyben mit kezdeni. Én nagyon örülök annak, ami történt, és sajnálom mindazokat, akik útjába álltak ennek a történetnek. Őket most nem fogom egyenként felhívni, én azt gondolom, hogy a délen nagyobb port vertek el, mint ami kiárt neki, de ezzel már nem lehet utólag változtatni. Igen. Hát nézd a, a, a Egyébként a por, ami kiárt neki, ez ugye úgy értelmetlen, ahogy van, de talán érthető. Igen? Érthető, igen. A, mi tudjuk azt, hogy a, a sikert az nehezebb megemészteni és eldolgozni, mint a bukást. De most ez egy siker, is, hát ennek a nehézségnek. nekem a nehézséggel semmi kell mérni. Tényleg megadszél rossz, hogy nagyon jól dolgozok. Most csak úrról egyetnek, mert szerintem Andorra után a magyar válogatott többet fog dolgozni. A stortnak el kell ezt követnie, mert egyébként leváltják. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy egy másik témát is felajánlottál. Szia Tamás, és gratulál! Szia! Mindig a Jordánnal kéne beszélgetni. Zaga, zaga. See your sket with me, shaba, shaba, raba. Ah, uh, uh -huh. Zaga, zaga. See your sket with me, shaba, raba, shaba. Take it. Anytime I wake up in the morning, I be jam go, jam go, eh. Uh -huh. Baby, give me music, make me jam go, jam go. See, I kiss see them. Én egyébként 9-20-ra emlékeztem, de elnézést, hogyha csúsztam volna. volt. gond. Jordánnal beszélgettem. Sejtheted, hogy miről? Igen. Örülsz? Már mint minek? Hát az, hogy sikerült a Jordán. Persze, hogy örülök. Mennyire? Hát nagyon fogok is. Mit tud a Jordán, ami fog azon a gépezeten, ami ilyen, ami, amelyik gépezetten te meg én más, -más sokszor keresünk fogást, de nem biztos, hogy olyan sikerrel, mint a Tamás. Ez egy nagyon rossz kérdés, de tudjuk mind a ketten, hogy mire vonatkozik, és talán megválaszolhatunk. Hát figyelj, a Tamásnak... Elnézést, egyszer... figyelj, Péter, ez egy politikai győzelem, mert bizonyos szempontból sajnos az. Persze, hát... Ö... De mit tud akkor ez a jó ember? Na, válaszolok az elsőre. A, a minden ilyen kérdés a, az eljárás miatt ma Magyarországon politikai kérdésé válik. Ettől szemben az egész ország szerintem. De a, a Tamásra térve, mert talán ez a fontosabb, ő egy olyan, én nagyon sokat tanultam tőle, ő tényleg egy olyan integráló személyiség, hogy tulajdonképpen ezeket a ezeket a nagyon rideg és teljesen érthetetlen ostoba szabályzásokat is fel úgy tudja írni. Jó, de akkor Amor... a bolgár műsorában akkor őt kéne ajánlani miniszterelnöknek, nem? Hát én, én nagyon kedvelem a Tamást, úgyhogy nem szúrnék ki valami. Értem, de valamit tud, amit más nem. Igen, hihetetlen türelme van, nagyon és, és nagyon kíváncsi a, a, még arra is, akivel esetleg nagyon nem ért egyet. Hát beleért, hogy az, amit őt foglalkoztat, egy, egyrészt ugye egy szupertehetség, másrészt hát, korától teljesen függetlenül az, ami az ember szemében a csillogást okozza, hát a paksi atomerőmben nincs annyi energia, mint a Tamásban. <gül> Tényleg, ez ugye átvezet bennünket, szorosan Horgás Péterrel beszélgetek arra, amiről, amivel kapcsolatban neked van programod vasárnap, hiszen te nem vagy e tekintetben úgy szerencsés, mint a Tamás. Hiszen ha szerencsés lennél, akkor a léptéket váltanak a tüntetések mondat nem lenne leírva. Ö, de egyrészt ez nem rólam szól. Ami én, én Jó, a Tamás én is azt mondaná, hogy az ő történetese róla szól, hanem a színházról. Nem, de tényleg nem. Tehát, hogy ez most ez, ez nagyon fontos volt, hogy, hogy ezt nagyon sokan ö, ö, szerveztük, és nagyon sokan nagyon sokat dolgoztunk ezen. Ebben tényleg nagyon sok ember munkája, és akarata van, hogy vasárnap, májtis 15-et éren lesz ez a rendezvény, amiről azt kell mondjam, hogy szerintem még nem nagyon csináltak Magyarországon, tehát tehát mindenképpen egy, egy, egy érdekes ügy lehet. Már mástól is kérdeztem a héten, hogy esetleg a zeneakadémián van, nem? mert te is úgy suttogsz, mint hogyha valami színházban lennél, ahol közben előadás van. Nem baj, nem kell bocsánatot kérni. Egy kicsit próbálok akkor hangosan. Nem kell, nem kell, csak olyan meghitt. Tehát, mint ha mindenki aludna, vagy valami történne közben, és nem akarod megzavarni őket. Na, szóval, hogy, hogy, hogy vasárnap fél attól egy olyan rendezvényt szerveztünk, mondom nagyon sokan, aminek az, az ide, hogy te, az a cím, hogy tettek ideje, és ez tulajdonképpen a tavaszi és a korábbi nagy tüntetések szervezőivel együtt készítettük és készítsük elő. És talán az Két, két fontos alap gondolatból született. Ez az egyik, hogy, hogy amikor, hogy most tavasztal nagyon sokan éreztük azt, hogy, hogy nagyon régóta nem volt ennyire erős a szolidaritás. E, e, nagyon, nagyon klassz volt vonulni ilyen sok emberrel. Kiáltunk a demokrácia, a tanszabadság, a, az elesettek mellett. Ez, ez nagyon, nagyon, jó, nagyon jó volt, és ami szerintem még egy egy különleges dolog volt, hogy meg, megtanult több ezer ember tüntetni, új hangok jelentek. De ez kicsit olyan ez a vasárnap esemény, korábban azt mondtam, hogy igen. workshop, mint egy szabad egyetem. Igen, igen. Nagyon, nagyon, ezek, ezek mind állnak, mert hogy a másik felvetés, amiből az egész esemény kiindult, hogy, hogy valahány éven keresztül mi itt valamit nagyon elrontottunk ebben az országban, és, és ezt most próbáljuk meg együtt, akkor ezt újra. Mondani. Most ugye ezzel óvatal kell bánni, mert ugye amire Igen. te azt mondod, vagy adott esetben én azt mondom, hogy elrontottuk, arra más meg azt mondja, hogy felépítettük. Hát persze. persze. Hát nem, persze nem persze, mert De, az öt meg ötre senki sem mondja azt, hogy kilenc szemben ezzel a jelenséggel, amiről most mi beszélgetünk. Hát, néz János, ö, ö, nem, hogy mondjam szóval, a, az arra szerintem nem érdemes energiát pazarolni, azt hiszem, ahogy mondani szoktad a tévedés kockázatával, hogy, hogy ostoba is hazug propagandával foglalkozni. Óvattal, óvattal, Péterke, óvattal, hiszen ját, például, másodperc, másodperc, a Tamás beszélt az előbb arról, jó, ugye nem csak a szeretetről, hanem hogy ő igenis mindenkivel megbeszél és megpróbálja meggyőzni őket, és akkor különböző közgyűlési vagy önkormányzati emberekről volt szó. Ugye ez, amiről mi most beszélgetünk, ez zárójelbe rakja. Nem, nem, nem pont, hát ugye te is mondtad, ez egy nagy beszélgetés. Beszélgetünk, és nem zárunk ki senkit. Egyáltalában nem található olyan a, a felhívásunkban, hogy bárkit is innen kizárnánk. Nincs ilyen. Az kétségtelent tény, hogy talán azok, akik jönnek, talán azok, akik az elmúlt hónapokban tüntettek, akik akkor azt mondom, hogy a valóságot, a, a, a magyarországi valóságot úgy értelmezik, hogy ez egyáltalán nem erős, egyáltalán nem büszke, hanem nagyon sok fájdalommal és szenvedéssel együtt élő ország. Ezek összejönnek és megpróbálják kitalálni azt, hogy hogy és mint lehet változtatni. Nagyon konkrét akciókon keresztül. De mennyiben jó az, hogyha ebbe vasárnap elméleti szinten bevontok embereket, miközben ezek az események később lesznek? Mármint milyen események Hát amikor majd lesznek ezek a társadalmi meghozdulások. Hát azért, azért, mert megpróbálunk egy újfajta gondolkodást. Jó, de kicsit olyan ez, Péter, mint amikor mondjuk kézilabda meccsen időt kér valaki, és akkor egy mikrofonnal oda pofátlankodik a televízió, és megpróbál belehallgatni abba, amit egyébként az adott csapat szövetségi kapitánya mond. Én ezt ehhez tudom hasonlítani, de lehet, hogy rossz az analógia. Mert szem rossz, ne Tudtam, hogy ezt fogod mondani, de majd akkor kifogd, de mit látok rosszul? Az, hogy hogy, hogy ebben, amit ugye azt mondtam, hogy elrontottuk 20-valahány évek keresztül, az is benne van, hogy vagy azok a történetek is benne vannak, hogy, hogy bizonyos időszakokban emberek összejötték, és azt gondolták, hogy ők most megmondják a tudit, hogy akkor most erre van az előre. És pontosan, pontosan talán pont a Tamás filozófiáját követve, nem azt mondjuk, hogy vannak érzéseink, vannak tények, vannak számok, vannak konkrét esetek, ami, ami nem jó, hogy így vannak, hogy nem normális. Szerintem valamennyien tudjuk sorolni azokat a tényeket, amire azt mondja egy egy, egy épészelbíró ember, hogy ez nem normális működés. Ez nem normális működés a társadalomnak. Hogy lehet ezt megjavítani? Hogy lehet igazságosabbá tenni? Hogy lehet, hogy, hogy tudunk egyenlőbben élni? Milyen országot fogunk hagyni a gyerekeinkre, Ez a történet, amikor azt mondom, hogy közösen elrontottuk valamit, ezt tudnunk kell, mondjuk egy felnőtt generációnak, hogy ez nem rólunk szól. Ez egyáltalán nem rom, talán, talán egy picit igen, mert például a baromira nem lehet azt látni, vagy legalábbis a mondjuk az, hogy nagyon sokan nem látjuk, hogy kik fognak majd dén korunkban minket ápolni, eltemetni, egyáltalán ki kimarad itt. Ugye például az előrejelzések szerint még 300 ezer ember fogja elhagyni az országot. Tehát, hogy, hogy azért itt mégiscsak lehet lehet mondom nagyon erősen és sokáig azt mondani, hogy ez egy erős, büszke ország, de úgy tűnik, hogy nagyon sokan nem így élik meg. Nézzük meg, hogy ennek mi az oka. Mi lenne az eredménye majd ennek a vasárnapnak? Tehát mikor lennél elégedett? <gül> ez olyan, mint egy ilyen projektmenedzsel hát... kérdés. Hát figyelj! Hát ez az, ö... Péter, de haragudj, az... ezt félig meddig az. Nem, nem, ne, ne, ne, ez a, a teljesen én nem, nem úgyból mondtam, csak hogy ez milyen érdekes, hogy ö, én azt gondolom, hogy akkor, akkor ö, nem elégedhetek, de akkor azt gondolom, hogy elérheti ez a, a vasárnap elindított kezdeményezés a célját, hogyha mondjuk őszre kialakulnak azok a kapcsolatok, hálózatok, megtörténnek azok az akciók, amiket meghirdettünk. Több ember lép be mondjuk egy, a különböző segítő szervezetekbe, felrajzolódik az, hogy mondjuk hogy lehet elérni sokkal több embert hiteles információkkal. Többen többen gyakorolják a, a, a demokráciát. Tehát csak ilyen sablonokat és egyszerű dolgokat tudok mondani, de ott vasárnap e, konkrét akciókon keresztül, konkrét felvetésekkel és ajánlatokon keresztül próbáljuk ezt. E... Ugye négy különböző téma van, van a valódi választás 2018-ban, az új nyilvánosság, a közösség bevonása és szabadabb a hatalmat valóban képes sajtó működtetésébe, van egy egyenlőség közösségi mozgalmi a kiszolgáltatottak irányuló politika megfékezésére, és a végére hagytam a hármas pontot, az új érvényesítés, az érdeképviselet kiürizsételt formai helyet, lehetőséget és eszközöket keresjük összekapcsolására, amelyben egyebek között ott van az a törlei kata, akit amikor legutóbb hallottam, akkor hát azzal a szemcsillogással, ami abban a riportban volt vele, ami egyébként ugye hangban kell, hogy megnyilvánuljon, meg egy Uh -huh. intonációban nem nyert volna, mint a Jordán. Tehát én például a törleit már ennek a dolognak a veszteseként írom le, amiben te a propagátoraként tüntetet fel. Nem én, hanem mondom még egyszer többet. Én meg azt gondolom, hogy például mondjuk a Kata az egy olyan, olyan kimagasló személyisége nem csak az oktatásügynek, hanem egyáltalában a, a a, a demokrácia védelműnek, hogy szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Az kétségtelen tény, hogy iszonytató sok teher van, tehát amikor azt látod, hogy nem csillog elően a szeme, akkor például lehet, hogy éppen valami komolyabb csalódáson Men, de ezek a csalódások, ezek nagyon komoly tapasztalatok is egyben, és ezekről is szeretnénk beszélni. hogy Nem kell folyton ugyanabba a kakába belelépni, lehet, lehet például megtanulni ezek azoktól a civil szervezetektől, amelyeket egyébként most gyalázatosan vegzálnak. Ugye ez, ez se, ez se ezt is lehet erre azt mondani, hogy többféle oldalról lehet nézni, de azért mégiscsak cseszegetik őket. Jó, Péter, figyelj, én tök, de... ugye mi nem először beszélgetünk, Igen. és én kívánom neked, hogy győzedelmes mert mint az, amit szándékozni szer, kíván, de, nem, nem, de Péter, nem. Figyelj, én az ország, én azért dolgozom, és azért veszek időnként részt ezekben az eseményekben, is, és propagálom őket, Igen. és egyébként pedig nem veszek benne részt. Ugyanis. És erre még várok egy választ, aztán telefonálnom kell továbbiakban, Én mert lejár a műsoridőm témán meg annyival, mint igen a csillag. A Sándor Máriával hogyan számolsz el? Mint ahogy a népszabadság hogy hogyan, érted, számol hogy hogy, hogy, hogyan számolok el? A Sándor Mária, aki egy propagátora volt átmenetleg egy ügynek, olyan magaslatban lett emelve, amire eleve alkalmatlan volt. Tehát miközben jó szándéka van kikövezve az út, olyan embereket mutatnak föl egyes ügyek, amely emberek azt se pszikailag, se tartalmilag nem bírják. Hogy ez egy szakma. Mint a tervezés, Mint a jelmeztervezés. És az, hogy valaki adépként az átlátszóban dolgozik, az nem biztos, hogy egyébként olyan területen is meg kell, hogy nyilvánuljon, ami meghaladja, nem ö, ö, szakmailag, hanem a tekintetben, amire fel van kérve az ő kompetenciáját. Ö... Hogyan számolsz el azokkal az ügyekkel magadban, Péter, amelyek mögötted vannak, és nyilvánvaló, hogy sikertelenek voltak, hiszen egyébként Péter. ebben nem fognál bele? De például mi, mi az, ami sikertelen volt? Hát az a rengeteg történet, ami mögött mind ott voltál, de amely azt a fajta gyűzelmet, amit egyébként szerettél volna velük elérni, nem tudta elérni? Hát, figyelj, én ezt nem így élem meg. Én mondjuk, hogyha a, a, ami ide talán kapcsolódik a nemzeti minimum levő kezdeményezés. én azt nem élem meg sikertelenségnek, mert, mert azért, mert ebbe az idióta a politikai rendszerben azt nem tudták befogadni, hogy beszéljünk közösen a gyermekéhezésről, ez, ez, ez, ez nem az én sikertelenségem. Jó, a legjobbakat kívánom, megpróbálok rá visszatérni, talán hétfőn, mert arról a Swimatorról is lesz szó, meg erről is, hogyha ez megfelel. Megfelel, mert akkor megfelezem a műsor ha, megfelel. Jó, akkor azt kérdezem tőled hánykor, hol vasárnap? Ja, vasárnap fél hatkor március 15-et ére. Nagyon szépen köszönöm. Még azt se hogy nem megyek el. Két telefont kell lebonyolítanom, már pedig csak egyet terveztem. Most csönd lesz addig, amíg nem csönd ki, vagy nem veszik fel, mert nincs időm, meg karom, meg kapacitásom. Négy percünk volna arra, mert azért kerestelek téged, hogyha hajlandó vagy megszólalni itt a mai kelyfejancsinkban, hogy hogyan lehet Szerbiának egy nyilta leszbikus kormányfője. Ez ugye párhuzamba van állítva Gulyás Gergelynek az a nyilatkozatával, amit a Pride-dal kapcsolatban azt mondta, ott, azt mondta, hogy én messziről elkerülöm éri... Budapest érintett részét a rendezvény alatt, mindenki azt tesz, amit akar, de nagyon nem értenék egyet azzal, ha fideszes politikus venne részt a Pride-on, és ezt kizártnak is tartom, Miközben, és nincs nem előítélet, de neked van, mert több tapasztalatod van az ott élés következtében, hogy ez hogy következhetett be, és van rá mondjuk négy perc, ha vállalod. miniszterelnök csak az a kérdés, hogy adásban segíthetlek-e, mert egyelőre csak én vagyok adásban. Jó. Ba, bakácsot hallják a Tiborta settenkedőt. Figyelek! Mi történt? Hát, hát ö, egyrésztől nem vagyok meggyőződve, hogy nagy különbség van Szerbián és Magyarország között ilyen megítélésében. Azért... Akkor rövid miniszterelnöksége lesz ennek a hölgynek? Ö, igen, még ez is elképzelhető. Tehát azért itt, itt is szívesen vedik a buzikat, hogy erre egyértelműen beszéljek, de hát ugye tudjuk, hogy nagyon erőszakos, hangos, kisebbség szokta általában többséget befolyásolni. Ez Magyarországra is igaz. Tehát szerintem itt a szexuális mások szexuális kultúrájával való foglalkozás az nem volt mindig a politikai csatározás része, most egyértelműen az. Jó, de politikai. az, hogy a, a, én nem tudom, nem vagyok egy szerb belpolitikával járatos én, én ember, nem. de az Igen. utcára kimentek az emberek annak következtében, hogy ki lett a miniszterelnök, vagy tudomásul vették? Ja, nem, azért a Balkán az sokkal egészségeztek Tényleg nincs pszichóz is. Csak azt mondom, hogy nagy különbséget nem látok. Tudomásul veszik, hát figyelj, azt is tudomásul kellett venni, hogy a, a sesej majd a hazatér. Jó, hozzáteszem, hogy kértek föl, tehát még nem választották meg, tehát nem szaladok előre az időben. Igen? Hát csak úgy az, hogy azért itt sok minden előfordulhat. A szélsőséges politikai populistából miniszterelnök lett Vucic. Jelen pillanatban, ha a Magyar politikai rendszerben lehetséges lenne ilyen átpozicionálás, hazugságok, árulások nélkül, hát annak én is örülnék, most egy, hogy kimondja, kimondjam, érted, hogy ha, ha a vona nem taktikai okokból hazudik, hanem nem tudom, Balkán más, mint Magyarország, az egyértelmű. Más a lelke az embereknek, ezért szélsőséges ugrásokra képes, most szerintem szélsőségesen demokratikus folyamatok zajlanak Szerbiában, ami korábban nem volt rá jellemző. Egyető függetlenül azért az emberek között nem nagy a különbség. A rendőr ott is hülye. Igen. a hetero ott is hülye, a buzi ott is hülye körülbelül, de nem vagyok szakértő, nem vagyok politológus, tudott, csak ott élek a kerítés. A másik szabadabb oldalán vagyok, igen. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy köszönjek. Ennyi lett volna a külpolitikai tájékoztatás. Ez talán még a 14 éven aluli kategóriába belefér. Ha nem, akkor mindenkitől és viszont kívánom. És akkor még egy telefon van. Telefon, telefon, hátam. Remélem jó hívok. Fiala János lett Szócsik József a vonalban annak kapcsán, hogy azt olvastam hogy meghalt a rajztanárom és tulajdonképpen itt meg kell, hogy álljak mert az ártpoltáról kiprinteltem mindazt ami Szabados Árpáddal kapcsolatos de az én alapvető emlékezetem az mégiscsak 8-ig terjed arra a négy évre hogy abban a négy évben mind az én rajztanárom volt-e, arra nem emlékszem, talán igen, szignóját mindenféleképpen őrzi az én um, ellenőrzőm. Ugye azt írják, azt írják itt 1968-1973 az 5-ös Lurán Tudomány Egyetem apácai cseréjén a gyakornoki iskola tanára. Uh, és hát ez ugye közvetlenül a Magyar képzőművészeti Főiskola, ahol ugye Szentibányi Lajos Ég Sándor és Haszler Károly voltak a tanáraik, tehát közvetlen azután helyezkedett el oda, ahol engem is taníthatott. Én nem hiszem, hogy sok sikerélményt okoztam volna neki, de bennem nagyon megmaradt, és arra gondoltam, hogy ha te hajlandó vagy rá, akkor ha nem is nekrológot, nem tudom ennek mi a műfaja, ha mondaná róla, kevés olyan tanáron van, aki, akiről így, én nem járok például osztálytalálkozókra, az osztályfőnökömet gyűlöltem, de ez nem így jó kifejezés, akkor inkább utáltam gyűlölni, sose voltam képes, csak meg, meg, megkeserítette az életemet, de ezzel együtt nagyon sok jót is tett ezáltal velem Szőnyi József, de amikor a szabados haláláról hallottam, akkor egyből az volt bennem, hogy róla szeretnék megemlékezni, és nem tudtam egyértelműen, hogy egy osztálytársal szeretnék beszélni, de hát ha nem járok osztálytalálkozókra, akkor miért hívnék fel egy osztálytársat, és így esett a választás rád, és köszönöm, hogy elvállaltad, őszintén sajnálom az apropót. Hát nem mondhatom, hogy jó szívvel vállalkoztam erre, köszöntöm a hallgatókat, szervusz János, Tudnélik, szabados Árpádról egyszerűen nem megy múltidőben, nem tudok múltidőben beszélni, vagy szóval nagyon-nagyon nehezen esik, nagyon megrázó ez a, ez a haláleset számomra, és hát azt hiszem, hogy a művészeti oktatás egészére nézve ez egy óriási veszteség, hogy ő elment. Most igen, amit említettél, hogy az apácaiban 68 és 73 között tanított, ez pont így van az az időszak, amikor ő befejezte a képzőnyészeti főiskolán a tanulmányait, és utána 70-ben már a mozgó világ. De de már... ez nagyon fontos, amit most mondasz, mert hogy ugye az Isten fogta a kezét. Hát öt évig volt egy olyan konzervatív iskolában amelynek a szellemisége semmilyen módon nem volt összevethető a világgal. Tehát az, hogy ő oda elment, felvették és megtűrték, vagy a megtörték nem egy jó kifejezés, de ott lehetett. Hát én ott tanultam, tudom, hogy az milyen volt. Egyrészt fel nem tudom fogni, hogy ő ott hogyan tudott öt évig létezni, hát valószínűleg úgy, ahogy egyébként szokták mondani, hogy mással nem nagyon törődött. De a különbség a mozgóvilág és az apácai szellemisége között, hát ha én úgy tudnék festeni, akkor én téket. Értem. Mert ugye itt az a, a szabados ez egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy, hogy hihetetlenül nyitott személyiség volt, és egy, egy zénesen alázatos, tehát a művészet tekintetében és az, az összes, nem csak az alkotói eljárások tekintetében volt nagy ismeretei vállátásra a szakmára, hanem, hanem ugye ő anyanyelvi szinten beszélt angolul, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy abban az időszakban, amikor Magyarországon képzőművészek ilyen szinten nem beszéltek idegen nyelvet, tehát ő gyakorlatilag hozzá olyan hírek juthattak el, és olyan információk jöhettek be, ugye, amelyekkel ő, ő igyekezett is gazdálkodni. Tehát minden, nem csak, hogy a saját hasznára igyekezett, hasznosítani a saját maga művészeti pályája, művészi pályája tekintetében, hanem bizony az oktatásban is. Tehát ő az összes stát, stációt végigjárta a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig, tehát a, a a, tényleg a kisgyerekektől a, a felsoktatási minden szintjét végigjárta az oktatásnak, tehát pedagógus, androgógus és, és minden más szintjét, és ez, ebből mindig csak profitált ő, ő a saját művészeti életét is gyakorlatilag ezzel táplálta. Ezért is lehetett az, hogy az ő művészetének legnagyobb ö, fegyverténye az, hogy ő, ő gyermeki tudott maradni. Tehát az a fajta játékosság és önfelett szabad alkotás uh, mindig megmaradt nála. Ugye te visszatérsz majd a vizsgáztatáshoz ennek a műsornak, mert nagyjából 6 perc múlva vége lesz. Azt áruld el nekem, hogy hogyan ismerkedtetek meg? Tehát azt a személyes részét létszíves mutasd föl, ami, ami nélkül valószínűleg nem tudnál úgy beszélni róla, ahogy beszélsz. Igazából a, én a mozgóvilágos időszakában ismertem őt meg, én nem jártam a gyékműhelybe ugye a, a Gyermek és Ifjúsági műhelybe, de ő abban ugye nagyon benne volt, és nagyon, nagyon szerettem ezt a, ezt a közeget, és a mozgóvilágos időszakban kerültünk mi kapcsolatba igazából. Aztán ő amikor 84-ben az egyetem, illetve.. Akkor, akkor különbség nem számított? A korpülönbség nem számított, éppen ez volt az érdekes, hogy, hogy van köztünk egy, egy, nem olyan sok, de egy pár évtized, és, és annyira, annyira nyitott volt, és annyira barátságos és érdeklődő volt egyébként a más generációkban alkotók, művészete és a, a, a alkoti személyisége iránt, hogy ez egyáltalán nem volt akadály És Ez megmaradt, ez a fajta nyitottság vég az oktatásban nála, tehát ő, ő, ő, ő szerintem nincs olyan tanár, akivel rossz, vagy tanár, a diákja, a valahogy egykori diákja, aki rá rosszat mondhatna. Ugyanis ő, ő egy elkezdett 84-ben tanítani az egyetemen, majd aztán 90-2002 között rektor lett, tehát két ciklust is végigcsinálta a rektorságában, ami, aminek köszönhetően gyakorlatilag a, a doktori, az egyetem, vállása, a képzőműszeti vállása is neki köszönhető, és a doktori képzésnek a kezdete is rajta múló gyakorlatilag. Tehát egy nagyon-nagyon nagy ízű, nagy pályát uh, futott be ő az oktatás területén és rettenetesen sokat tett a képzőművészet felső oktatásáért is Magyarországon, azzal együtt, hogy mindig meg, a, meg, meg tudott maradni alkotónak, meg tudott maradni egy szabad alkotónak és ezt a, az önfelel szabad alkotás örömét ezt uh, uh, hogy, hogy úgy mondjam uh, sugározni tudta magából és példaként a fiatalok számára ezt mindig-mindig nyújtani tudta és, és biztosítani, hogy tudta a hallgatók számára. Milyen tervei nem fognak már megvalósulni? Hát néhány hónappal ezelőtt, amikor utoljára beszélgettünk szakmáról, akkor ő azt mondta, és nagyon meglepett, és próbáltam igazolni, hogy, hogy talán nincs igaza. Ő azt mondta, hogy azt sajnálja, hogy hogy, hogy sok mindent nem tud lezárni az életében, nem, tud, nem tudja végigcsinálni egy-egy olyan sorozatát, ami, ami benne megformálódott, a másik pedig, hogy a, a kisgyermekét ö, nem tudja végigkísérni, a, a, a, ameddig csak lehetséges az a, a pályáján. Szóval egy, egy nagyon megható történet, nekem nem is tudok úgy beszélni erről, hogy ne indulnék meg, tehát igen, nagyon, tehát nem, nem, nem lezárt életműről, de nagyon-nagyon nagy életműről beszélünk szabadossáltan, művészetével kapcsolatban, és kiegészülve azzal, hogy az oktatás minden szintjén hatalmas, hatású, nagy hatású alakja a magyar oktatásnak, de azt hiszem, hogy nemzetközi szinten is egy fontos, fontos szereplője. Akarsz-e még bármit mondani, vagy köszönhetek el hát hát akkor köszönjünk el és hát köszönöm, hogy, hogy beszélhettem róla egy pár szót és 73 éves volt 73 éves volt, igen nekem meg a rajstanárom nagyon szépen köszönöm köszönöm Szucsik Józsefet hallották ugye hát az, hogy nekem meg a rajstanárom, ez ugye a 73 évhez se ugyan se kapcsolódik Önkéntelen is számot vetettem azzal kapcsolatban, hogy kinek a halálhíre. Tudnám még így megindítani, de azért lássuk be, hogy meglehetősen morbid lenne, hogyha hajdam volt, tanári karból, akikről még azt feltételezem, hogy élnek, vagy tudom, most neveket mondanék, mert ez, ez talán mégis egy megfelelő pillanat. Sokkal többet, mint korábban foglalkoztat az életkorom. Sokkal többet. Jó jó réged, de Lengyel a BKK-tól a Cserháti ákos keresem Ezen a vonalon sajnos én nem fog tudni ennek segíteni Ez nem. egy odás bonal. Akkor elnézést Nincs miért Segítettem volna Szóljunk a Cserháti Ákosnak, hogy keresik a BKK-tól Ennél jobbat nem tehát a Honpola azt mondaná, hogy nincs véletlen tehát akkor, amikor az ember valójában valami záró zenét keres egy percben, zenét egy percben, hát olyan nincs, akkor, amikor keresik Ákost egy olyan vonalon, ahol nem tudom adni, ott maga az élet jön be, őhez nem nagyon kíván kommentárt. Dörö. Fiala janos kukac gmail.com. Vicont halásra!